وصرا <تصفيق> لنا 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Dawah Majalina Khoha Masuk dibanjar wawaskan dari kawasan Singa Al-Hidayah Jalan Raya Salam Pernama Raya 38 Solo Selamat malam semua semuanya Al-Hidayah para pendengar di manapun anda Berada Alhamdulillah di malam Dini hari di kesempatan kali ini Sama-sama kembali Teman-teman semua semuanya akan sama dihadirkan Satu Program siaran langsung Kajian rutin Ramadhan dan Indah Kajian malam bersama Guru kita Habib Syed Abdul Gadeh Rasgaf Left dari kediaman beliau di Gang Wan Solo nomor 12 Semagitu Pasar di Wan Solo Sobatan dan segera Guru yang bertugas mengucapkan Selamat mengikuti dan selamat Menangkan-nekan Tetapi 176 Radio al hidayah Media Dakwah, menjalin Okwa 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Dakwah menjalin uhuwah. Wa khudoo'in wa kisari lam azan bi. باب واكيف فارحمان ربي عقوبي وبوادي الفضل عاكيف فأذم رب ولي حسن لازيم لا زين وهو خير لي وحليفي وأنيسي وجلسي طول الليل. حاجتنا في النفس يا رب، فقد هي خير قاضي، وأريح سير وقلبي من لظاه وشوق. في سرور وحضور وإذا ما كنت راضي فالهنى والبست حالي وشعاري ودفاع قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري رب ارحم امين قل لي سكن يا روحي وابنيل حسائي لي والحسن نقاه يا روحي دو الله Oh, <laughs> لا مُعِيد، لا نَعِيد. يا بدراتي من حزك لك كماتي يا بدراتي يا بدراتي من حزك كل كماتي ماذا يعبر عن أولك ماذا يعبر عن أولك ماذا لي أن الذي, أنت الذي اشرق في افق العلى ومحط بالانوار كل ريكول يا بدر زين من حذاك لك يا بدر يا بدر من حذاك ماذا يعبر برآن أولا ماذا يعبر عن أولا كما ذلك فيكن وبك استنا الكون يا عالم الغود بالنور والإنعام والإنعام والإفضال بترذين يا بذراتي اجعل لك ماني قمري يا بدرتيني يا بدراتي اجعل لك ماني ماذا يوى وير عن اولى ماذا يعبر عن علم صل علي صل علي الله ربي دائماً أبداً مع الإبكار والكار والآصال وعلى جميع وعلى جميع الأل والأصحاب من قد خصهم رب العلا رب العلا بكمان فأتنا يا بجر ردد من حزقك كمالي كمالي يا بدر يا بدراتي من حزقك كمالي ماذا يعامر عنك لا ماذا يعامر عنك كمالي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى نبيه صلى الله عليه Alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan yang kemarin mengenai pemahaman yang wajib diluruskan. Masih bab tawasul. Ya, masih bab perantara. Kemarin terakhir pembahasannya kekhususan Nabi Muhammad SAW berada di dalam alam barzah. Kekhususan Nabi Muhammad di alam barzah khususnya khusus bahwa beliau setiap hari, setiap saat disodorkan amal umat beliau, kepada beliau. Setiap saat, kemarin kita bahas disitu akhirnya. Bahawa setiap saat Rasulullah SAW mengetahui amal umat-umatnya Ini satu khusus khususiyah Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh yang lain Semua amal umatnya disodorkan ke Rasulullah Disodorkan ke Rasulullah Dan Rasulullah sendiri dalam hadisnya mengatakan Seandainya aku melihat umatku berbuat baik Aku mengucap Alhamdulillah Jadi hidupku dan sepeninggalku Adalah baik untuk umatku Kalau sehidupnya Rasulullah wajar, Kita bisa duduk bersama beliau Makan bersama beliau Minta doa langsung dengan beliau Tapi sepeninggal Rasulullah Apa baiknya buat umat Seandainya kata Rasulullah Umatku berbuat baik niscaya aku berucap Alhamdulillah kepada Allah Bersyukur karena umatnya berbuat baik Seandainya ada umatku yang berbuat dosa dan salah Aku memohonkan ampun untuknya Subhanallah Ini kira hebatnya kanjeng Nabi Kita mau, mau mau apa coba kita ini Apa pembelaan kita kepada Rasulullah Setiap saat Rasulullah itu disodorkan Ini amal umatmu Dan setiap saat Rasulullah Ucapannya antara dua Apa namanya Alhamdulillah dan istighfar Alhamdulillah bagi mereka yang berbuat baik Astaghfirullah bagi mereka yang berbuat jahat Atau maksiat Artinya beliau senantiasa berhubungan dengan umatnya Ini adalah yang pertama Kemudian beliau s.a.w. di alam berzahnya Dalam tingkatan beliau dapat mendengar salam Allah s.w.t. telah menugaskan di kuburnya malaikat yang menyampaikan salam dari siapapun yang mengucap salam kepada beliau, jika mengucap salam kepada beliau, assalamu alaikum ya rasulullah, assalamu alaikum ya habibullah, malaikat berucap sesungguhnya fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu, fulan bin fulan berselawat kepadamu. Disebutkan dalam suatu hadis, Bacaan solawat kalian akan disampaikan kepadaku. Bila seseorang mengucapkan salam di dekat kubur beliau, maka beliau mendengarnya. Bila seseorang mengucapkan salam sedangkan orang itu jauh dari beliau Maka malaikat datang menyampaikan salam dari umatnya Merasakan hal semacam ini didapati oleh para ulama dan imam kita Dari para pembesar mereka Di antaranya Umar Ibn Abdul Aziz Beliau mengirim surat seperti saya ketika mengirim surat di Makkah menuju Mesir Saya tulis salam saya untuk al-akh saudaraku Majdi. Salam saya untuk fulan ini adalah surat yang dikirim seseorang Umar mengirim surat dari daerahnya Syam menuju Madinah mengucapkan salam untuk Rasulullah mengirim surat yang berisi salam buat Rasulullah Syekh Ibnu Taimiyah fahimahullahu taala anuh telah menyebutkan berbagai kitabnya di antaranya Kaidah Al Jalilah dan selainnya ketika terjadi peristiwa Al Harah di mana banyak yang terbunuh dan tersiksa tidak ada azan di masjid namun Said Ibnu Musayyib Mengertahui waktu solat dengan suara desahan Yang didengar dari dalam kubur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memang ini tidak terjadi Pada setiap orang Namun terjadi pada orang yang dikehendaki kebaikan Oleh Allah Diberi perumpamaan misalnya begini Saya menulis surat Ke Jakarta Atau ke Mekah sana Saya mengatakan Sampaikan salam saya untuk Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki saya menulis suratnya itu kepada Sayyid Ahmad. Tolong Sayyid Ahmad sampaikan salam ini. Kan sampai. Perantaranya ini surat kita. Kalau perantara surat kita percaya. Tapi kalau perantara malaikat kita tidak percaya. Ini surat kita. Disampaikan malaikat langsung ke Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu Assalamualaikum ya Habibullah. Disampaikan langsung. Dan Rasulullah mendengar dan dikatakan oleh malaikat tadi penyampai ini tadi fulan ibin fulan fulan ibin fulan jadi misalnya syekh ayahnya pun ikut subhanallah percaya jadi bejo bapak-bapak kuwi sing duwe anak anake seneng selawat senajan bapak e ora gelem selawat anake selawat tetep disebut luar biasa toh bapak e ora selawatan gor ngelus-ngelus weteng misalnya Enggak enggak nonton TV, anak itu semangat selawat, tapi bapaknya salat. Bapaknya ibadah bukan tidak ibadah wajib wajib jalan. Anak itu paham kalau kidul. Bapaknya jeneng omah kuwi entuk bagian. Bulan Ibnu Bulan disebut Syekh bin Abdul Qadir. Lho, keto Syukur-syukur bapak lu wong hebat, selawat juga akhirnya bapaknya bin Abdurrahman disebut nek Paham. Jadi kalau saya berselawat saya dan bapak saya. Bapak saya berselawat, bapak saya dengan mbah saya. Bapak mbah saya salat dengan mbahnya terus disebut sampai ke atas. Ngono kuwi lho. Kalau ayah saya berselawat berarti Abdul Ghadir bin Abdul Rahman berselawat kepadamu ya Rasulullah. Kalau Habib saya Abdul Rahman yang berselawat, Abdul Rahman bin Muhammad kirim salam berselawat kepadamu terus. Ini malaikat sing diperintah orang mungkin ngapusi dan tidak mungkin tidak disampaikan kecuali ama Edw ini menungso perintah hopo walhi perintah yang kira-kira, lah songo dan agak kesalam barang. Wong titip pilih ikut rasa titip salam yo agung gune murah nyampeke piye langituwe mesah <laughs> banse malaikat tidak berat terus setiap saat dikirim berapa juta lesan yang bersolawat. Jangan dianggap alam alam alam itu seperti alam kita ya. Jangan kita ini terus kadang gini. Ada orang yang tanya Habib orang mati itu nih waktunya berbarengan ini terus piye malaikatnya bude. Bila akalmu dah dianggapnya nyabut geneze terus nampung melayu rono nyabune melayu Rene nyabune orangono oh, sudah alamnya ni beda. Tidak bisa disamakanlah di antaranya tadi siang baru kita bahas di dalam tafsir di Mesirian kalau dikatakan alamnya sama Bukti saya no, saiki tanganmu ning dunia iso ngomong ra. Orang ora iso ning kono iso duwe sebagai saksi al yauma naqdimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim nah kalau sama dunia sama akhirat berarti tanganmu iso ngomong berarti beda di kehidupannya di sana sama di sini lisan tertutup Iki sehingga ngomong Tangan diwi lambi Saya si ngomong Buatan gusti. Niki tangannya sheikh niku Sering nyolong HP dan pengawasan Jadi ketika lipan Diangin Nih jenggotan Nih kumpul utih Nih sarungan Lasing Las, Sikil-sikil yang ngomong Buatan gusti, Niat kulo niku Sikil niki Didamil kali sheikh niku Melampahkan sholawatan Tapi buatan sholawatan Nyolong sanggah Ngomong diwi-dwi Ini lambimu tutup Saleh selambil kakehan ngabusi kecuali Lesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan Rasulullah buka, sebab orang-orang yang sing ngabusi Lesan Plesane dhewe kunci. Terus tekan kono nyalahke setan. Aku niki Gusti kula niki maksiat niki mboten kanten kula Gusti. Iku setan sing godah. Setan ngemong ora. Aku ora pernah goda kowe. Sing rusak ku ya kowe Aku gor ngemeng-ngemeng kok kowe gelem Berarti sing salah siapa sing melu. Wong aku ki memang wis dilakna Aku gor ndudui kelambi, buka ngono kok. Mbok oyak. Oh lah sing oh ya, nafsumu. Berarti sing rusak ya kowe, dudu aku. Lah kowe mencari bagaimana caranya supaya kamu ini selamat dari neraka. Ya tidak bisa. Arep opo? Saksi kabeh nanti para malaikat menjadi saksi. Kanan-kiri ini menjadi saksi. Di sini bukan Allah Subhanahu SWT tidak bisa mengetahui amal kita. Gusti Allah betul-betul butuh malaikat. Gusti Allah betul-betul butuh pertolongan siapapun. Makhluknya untuk mencatat ini. Tidak perlu. Malaikat itu ditaruh supaya aku jadi saksi. Supaya timbul. Ini malaikat yang heret. Ini malaikat sing nyekseni. Tangan-tangan jadi saksi. Kaki jadi saksi. Lalu. Iki Gusti Allah engko tertulis kabeh lan arep boden Gusti. Lah malaikat sing si nulis iki tulisanmu bocen sik. Dik lah. percaya tangane kon ngomong. Sikile kan ngomong, kabeh kon kan, ngomong. Lah pripun, kepun kebacut. Lene wis penting matimu, ora penting sing Malaikat ini sebelum istilahnya carane wong ahli komputer. Oh, ahli komputer iki sebelum semuanya tertulis rapi. Dis edit di ini di ini di ini baru di print mana le masjideh jadengan urut bagaimana dan tertulis mungkin itu api terus terus elak elak elak elak api elak elak elak api mana setelah mau sakara tul mahud di situ taufat sengelak hilang kafir gantinya api kah printless nono jadi sengelak orang kata sebab hosnul hadi ma tapi na seorang bagaimana sengambil orang kata kata elak Untung wong-wong sing gelem selawat bapak ibarang disebut. luar hmm, biasa. Hmm. Bila orang mengucapkan salam di dekat kubur Rasulullah, Rasulullah langsung gerung. Lho, para Rasulullah mboten budak ya. Kebribenen wong kafir selawat munggung ben Lah ini kan akalé menungsa dianggep ki ning donya loh. No? Misale orang segini semua, "Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum," bingung aku karena urusané ning donya, tapi nek sudah di alam barzakh ya lain alamnya. Ora bingungan kaya ngene iki, suasananya beda dening. Sampai semua Rasulullah satu persatu tahu siapa yang niat ziarah ke tempat beliau. Sing modele paling aspleng-aspleng tok, ger nang nontoni Rasulullah ngudeng Sebetulnya yang tidak mahu itu Allah tidak menginginkan cedake wong iki karo kanjen Nabi. Dadi murung ger kelungap-lungu ngono tok. Mula yang lain. Alhamdulillah saya tidak ziarah Nabi Muhammad. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, saya rusak. Kebetulan orang muda nak gue dirusak. Orang ziarah kok gue bangga. Ada orang tidak ziarah sama Rasulullah kok bangga yang saya hidang. Kalau dia mengatakan dia tidak mau ziarah sendiri silakan. Tapi oh, jocoro itu anglo aku. Alhamdulillah, saya tidak ziarah. Nanti, naik kajang ini lagi. Danau. Hmm. Kalau jauh Malaikat menyampaikan ini adoh Dikirim surat-surat ini terus Luar biasa ini hmm. ah. Kemudian datang setelah itu Orang-orang yang bodoh Berprasangka buruk dan mempunyai pemahaman yang salah berucap Jika Nabi Muhammad mendengar ucapanmu, menjawab permintaanmu dan mendengar suaramu, maka pergilah menujunya dan katakan ya Rasulullah, berikan kepada aku seribu rial. <tuh> nek wong sing nenyek ngene Nek memang Kanjeng Nabi niku mireng jenengan. Krungu nek kowe memang rono krungu dan ngerti. Rono ayo sak kilo ngro. Jaluk dhek sak Lu Lho nenyek de. Kalau memang dengar, ayo ngomong. Ya Rasulullah saya datang kepadamu minta desa Yuta. Bukti ini orang kaya, orang kerungu. <tuh> okay, hmm, minta duit satu, satu, seribu riyak. Ya Rasulullah saya lapar. Berilah semangkuk. Bakso misalnya. Ya Rasulullah saya haus berilah segelas air. Ini pandangan yang hina tidak muncul kecuali dari akal yang hina. Kalau ada orang yang mengatakan begini berarti akalnya itu akal terhina dan hina. Kalau sampai dia mengatakan ini memang betul Rasulullah merungu oke rono aku yang jalur adit. Atau ini memang wali-wali Allah itu wali semua ini ku ziarah merungu oke rono. rono jalur adit. Ngomong aku petengku lauk luwe. Jalur pangan. Ini orang gila dan hina. Gila dan hina. Muslim apa yang semacam ini kata Syed Muhammad Bagaimana bisa muncul pemikiran yang rendah semacam ini Saya ketika mengetahui berada di hadapan seorang raja Maka saya akan meminta kepadanya sesuatu yang dapat memuaskan hati Suatu ungkapan menyebutkan bahwa jika melakukan sesuatu maka sempurnakan Apakah saya berada di hadapan raja hanya meminta sekelas air Sepotong roti Bukankah seharusnya saya minta kepada Allah sesuatu yang tidak pernah terlihat mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga ini orang yang duit akal, ini tekan makam Rasulullah. Orang jaluk banyak. Ya Rasulullah saya lapar minta air. Ya enggak apa, minta makan. Lu mau ini, saya rasa tansori kaya ini. ke tempatnya Rasulullah minta syafaat. Yang lu, gede. Kok ciliknya yang dia jaluk. Ya Rasulullah jaluk dia cak yutah. Lu mau ini, saya rasa tansori Nakuk ini, Rasulullah mintanya syafaat yang tidak diminta yang tidak dimiliki orang yang lain gitu. Jadi dia akan mendapatkan. Naga hina mende kan naga minta roti, sakireh, minta bakso minta duit. Dan aku bertawasul kepadanya maka saya akan meminta sesuatu yang bernilai tinggi, meminta perhatian beliau. ...menilai tinggi itu bernilai tinggi apa? Perhatian Rasulullah kepada kita. Meminta syafaat Rasulullah. Merminta keriduan Rasulullah. Ini yang diminta seorang mukmin, Seorang mukmin yang berakal tidaklah berziarah... ...meminta segelas air seperti yang dikatakan mereka... ...yang perlu dikasihani. Mereka yang miskin dan lemah itu berucap... ...sesungguhnya orang-orang yang bertawasul... ...meminta kepada Allah melalui Rasulnya... ...menyangka bahwa Nabi mendengar... ...atau mengetahui atau merasakan sesuatu... ...maka suruhlah mereka meminta segelas air apakah beliau memberinya ini, ini sering terjadi gode wis tegap nyenyek ani ayo kowe bener memang misalnya, kowe mbah sapa misalnya mbah yai Sirot atau mbah yai Hasan Minhaj atau bahkan serumpun pawongan misalnya nrono njaluk banyu sak gelas nek memang gerungu. Misalnya wangi kowe ngomong ayo banyu lha kok nek kanono njaluk banyu ngopo tak njaluk karo mbahmu Eh. Singe siurep tanya sak gelas rekonik lima ratus tak jaluk kadang orang seng manti, yang kadang orang manti ni inggal rido nih apa tak tinggi nih, kok banyak. Jangan, ini pikiran orang bodoh dan pikiran orang hina. Subhanallah ini layak binatang, layaknya binatang sesungguhnya makanan itu merupakan keinginan binatang. Orang kalau diakalnya itu hanya makanan dan minuman binatang, makan minum dan memuaskan nafsu itu hanya binatang. Tapi kalau Malaysia, bukan cuma makan, minum, dan enam pesu saja. Ada kepuasan-kepuasan yang lain. Tapi itu makan, minum bukan satu hal kepuasan yang pokok. Kalau orang cuma memikirkan makan dan minum, berarti dia kedudukan status sama binatang. Ini dikatakan sama, mesti tidak bisa. Soalnya jenis kan gadahakal. Mungkuli <mulian 8 titles> binatang. Nak boleh berantak berantak nanti akan macar hendak berjuni uang oh ya, lepas tu nak berjuni berjuni tanggung ni yang tanggung yang uwe uwe berjuni nengalun lalun lah oh ya oh ya berjuni dah ni anak menungso singgah yang orang beranting kumpuli berjuni berjuni nanti akan berjuni separa mudah, tanggung buku nikah bareng, orang ni ada tak gedung pernikahan berjuni tu orang Berarti kan berbeza orang menungso. Lainek memang berdua, nenek pernikahan, nenek berarti ya status sama manusia. Berarti berdua tidak ada kita beda menganggur buku, menganggung ini. Kalau tidak, ya status mengguli berdua. Karena binatang hanya menginginkan makanan seperti hanya menginginkan rumput. Binatang tidak menginginkan keriduan, maaf ampunan dan tidak boleh ingin. Binatang tidak pingin. Misalnya binatang berdua itu kongenin jenengan. Duduk, duduk, duduk. Ya dos, mau apa dos? Mau rumput Honda oh, habis, saya minta rido nya habis, mungkin. Petugas jalur rido. Gurung aku gurung meling, belum saya masuk petugas ni baru punya guna taman gunis nyolong yang macam macam. Rumput hinda gigar petus, tak mungkin putus, nyari ridho. nyari rido. Gulangi rido jenengan pinggir, asyik gulangi hidup nikmat dunia akhirat, pernah. Kecuali wedus wedus yang ketemu Rasulullah. Bayangkan ya binatang yang ketemu Rasulullah jadi adab. Binatang ketemu Rasul memandang Rasulullah jadi dua akhlak. Alhamdulillah. Binatang yang ketemu Rasulullah, binatang waktu dengar bahawa Rasulullah lahir akan lahir, itu senang gimana? Senang khabar. Wakuudaatil Quraisy la taqad bi fasiq al mu'allina <tuh> ta bi kamal al-bishara kabira ka pebinedhake asi ah, lahir manusia yang akan membela saya Orang main cak karepe di antaranya ada seekor kidang mesti menyusu anaknya taruh masikane arep dibeleh sik kidange mlayu marani kanjeng nabi mudeng kidange mudeng sing go tawasul sing paling tepat ya Rasulullah yang itu dah masuk ke Rasulullah ni potbeling, kemarin aku degbeling. Macam dah masuk Rasulullah, busy. Rasulullah tahu bahasa itu, bahasa binatang-binatang ni kenal. Rasulullah bukan tidak kenal. Ya, jadi Rasulullah asal waktu itu mendengarkan. Ya Rasulullah sampaikan dekut saya, bahawa saya ini masih nyusui anak saya. Nanti weni ush pas lambung nyusoni, waktunya anak saya bisa pergi jalan diwe. Silahkan dipotong. Subhanallah. Akhirnya subhanallah, meluso asi kidange tadi kira Rasulullah nyari porsi di. Kamu yang memiliki kidang dunggih ya, itu. Barusan kidang itu lapor mau kamu beleh. Sedangkan dia masih menyusui anaknya. Betul Rasulullah. Dia minta tolong kalau bisa engko tundanan misik. Akhirnya apa sih yang punya majikan? Majikannya orang nesu. Malah oh, terus kidang kurang ajar, lalu pulang datang lapor-lapor Rasulullah. Lagilah lah wong saiki no orang semanggi gitel yang gunung, ngomongin tidak laporkan laporan itu. Kebetulan nggakkan ngomong lah, ngomongin. Tapi ini tidak majikannya. Ya Rasulullah, berhubung kidang ini minta tawasul kepadamu, tidak akan saya sebelah sampai dia mati sendiri. Ngono, lo kidang dengan dua akhlak, kidang itu tahu akhlak dan kidang itu bisa tahu tawasul. Lah menungguron dua akal ramu dengan tawasul. Lah, nggak boleh, di kidang. Luar ya, biasa Allah. Dan bosnya kita sampai mau mudeng, karena ini tawasulnya sama Rasulullah. Orang oh, zidat tak bilek sampai mati lah waizib ni tawasulkan Rasulullah. Kapit lah madani tu. Lebih madani. Mm -mm. Kita pindah ke topik lain. Para wali kata Syaikh Majdi. Para wali Allah, sahabat dan tabiin atau para nabi terdahulu. Bagaimana kekhususan kehidupan barzakh mereka? Tadi khusus barzakh Rasulullah. Jadi alam barzakh Rasulullah di alam barzakh itu setiap saat menerima apa namanya kafar dari umatnya. Ini khususnya. Kalau ini para wali dan yang lainnya gimana? Para sahabat. Khususan mereka sekarang ini kita sholat sehari semalam berapa kali? Lima waktu. Sebelumnya berapa? Lima puluh waktu. Bukankah itu merupakan permintaan dari seorang Nabi Allah? Biola yang meminta Rasulullah kembali. Kita mendapat keberkahan dari Nabi tersebut. Kita tidak mengingkari bahawa Rasulullah SAW selalu kembali kepada Allah. Setiap melewati Nabi Musa berkata, Aku telah mengetahui keadaan umat terdahulu. Kembalilah meminta keringanan. Jadikan semacam ini apakah beliau masih hidup atau telah meninggal. Antara Musa dan Nabi SAW berada ribuan tahun. Ini khususan Nabi yang lain. Nabi Muhammad ini waktu Isra Miraj sama Nabi Musa kan balik. Seket waktu umat jenengan bodang mampu. Itu Nabi Musa, Urip apa sudah meninggal, sudah meninggal dikatakan sedikit, dari beratus tahun meninggal. Kecik sengongkan. Wah, kui ceritonye partis hadis palsu, ya, macam palsu ni kui saja ni, berfikir seko kerdes berfikir mudah. Awak ni muslih seko kerdes, jadi palsu kena utang ni, pak mula langsung. Urip mengayamkan Urip, bodoh. Kena utang, jadi berfikir, dah, teramat terjang nene laku hadis masuk ini Rasul mi'rat Rasulullah SAW disuruh kembali solatnya dati lima waktu Nabi Musa misalnya, ini khususnya Nabi Musa Isa ngongkon kanjeng Nabi bilak balik ngongkonnya kanjeng Nabi ini bukan ngongkon kurang saja, tidak Allah akan memberikan sesuatu hukum bagi umat Nabi Muhammad tapi harus melalui sebab sebabnya Nabi Musa seakan-akan Nabi Musa ya. Rasulullah SAW Naik ke atas, turun lagi, sampai Musaib mungkin eh, ya? turun lagi gitu terus. Akhirnya sampai-sampai Rasulullah yang sudah terakhir yang kelima, Rasulullah mengatakannya sudah sampai lima waktu, kata Rasulullah Wah, jangan, ini pakai bahagut. Beskianlah. Ini juga satu ilmu sebenarnya. Ilmu pertama, Nabi Musaib muda, aku kemudian mau berjumpa dengan Allah tidak mampu, Rasul Pengsono dipamerkan kerana ki Nabi Musaib iki lho, nabi pilihan Gusti songo ketemu dipanggil oleh Allah Nabi Musa minta nek nah, Rasulullah diminta lho ngono bukan menghinakan nabi Musa ini memang Allah yang membedakan Nabi Musa mengatakan rabbi li sadri wa yassil li Allah <tuh> lapangkan dadaku Nabi Muhammad alam nasrah laka sadrak dilapangkan dadanya iki beda dan Rasulullah wegah minta-minta gitu wegah dan Rasulullah takut Takut su'ul adab sama Allah SWT Bukan Nabi-Nabi yang dahulu soal adab Tidak memang itu aturannya Memang Allah mempunyai skenario seperti itu Supaya timbullah hukum Hukum Nabi Musa Jadi dia pulak balik Nabi Muhammad balik Nabi Musa itu pulak baliknya Nabi Muhammad Diambil sirnya itu Habis berjumpa dengan Allah Cubuk langsung sama Nabi Musa Bali eh. langsung. Orang itu nih, habis berjumpa sama Waliullah habis berjumpa kepada ulama yang besar wajah orang itu berubah total berubah total kalau tidak percaya coba pisang-pisang jendengan langsung menghadap seorang yang waliullah besar habis itu pulang ke rumah suruh lihat wajah istri-istri dan anak-anak suruh lihat wajah anda itu pasti menyejukkan dan anda datang dengan gembira betul kalau lihat kepada orang-orang yang maksiat pasti wajahnya wajah dalam gelap Nah, lang orang itu tidak berbuat kebaikan ini nabi beliau membimbing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta keringanan-keringanan salat Musa berkata kembalilah minta keringanan subhanallah kita mendapat keberkahan nabi Musa untung nabi Musa itu menyuruh kalau tidak 50 waktu repot poe 5 we orang lakoni pun 50 kan terima kasih dong kan, kita sama nabi Musa ini Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan umat Nabi Muhammad. Karena Allah tahu Nabi Muhammad orang mungkin jaluk keringanan. Tidak mungkin Rasulullah itu. Rasul ini disuruh apa manut. Dan tidak mungkin minta keringanan. Di situ Allah ya mudeng umat-umatnya model orang semangih gitu. Om sholat lima waktu ya Allah melaku. Apa nih lima puluh waktu. Akhirnya. Oke okay, ini kancing Nabi Jisurah mungkin. Rasulullah itu tidak berani apa-apa di hadapan Allah. Tak orang orang Nabi Musa kali yang suka mengobrol dialog langsung kepada Allah. Tako, ayah Musa bilang orang berminat kau balik. Isir balik. Rasulullah ya manut bukan nurah tak bisa. Saya tak mau balik. Baliknya itu karena perintah Nabi Musa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan menjalankan perintah saudaranya ini Musa Alaihi Sampai ketemu, hula balik Al-Faqihilah. Bagaimana Rasulullah tidak cinta? Bagaimana Rasulullah tidak gembira? Sembilan kali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Sembilan kali, perjumpaan yang hebat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini satu keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Allah Musa. Tentu itu bukanlah Musa yang dianggap kaum Yahudi. Beliau adalah kecintaan kita sebelum pengakuan Yahudi. Nabi Musa itu kekasih kita. Kecintaan kita. Jangan dianggap kita yang istilahnya memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Tidak. Kita yakin bahawa Musa itu utusan Allah dan Rasulullah. Hmm. Kita pun berkeinginan untuk mendapatkan makam Nabi Allah Musa. Nabi Allah Isa dan kita menganggap mereka sebagai nabi kita. Mereka menunaikan bisalah sebagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa selalu meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kembali meminta keringanan kepada Allah hingga mendapatkan keringanan. Ini merupakan keberkahan para nabi terdahulu. Termasuk apa yang terjadi pada para nabi yaitu keadaan yang akan muncul di akhir zaman. Nabi Isa akan turun ke bumi. Namun tidak sebagai Rasul. Tidak membawa risalah atau kitab. Turun sebagai orang yang beriman kepada Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Jadi ada pendapat Nabi Isa nanti katanya akan dibangkitkan kembali. Berarti ada Rasul di atas Rasul. Ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Oh Nabi Isa itu diutus sama Allah sebelum Nabi Muhammad. Kecuali Nabi hanya ranyar ngui. Sing suka Jawa Barat. Sing suka Jawa Timur. Sing suka Ndi jadi baru Ini Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad beliau diutus tetapi nanti waktu beliau dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala beliau dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad wa ith maryam ya bani israila inni rasulullah ilaikum kanida aku adalah utusan Allah dan terus habis itu apa lanjutannya ayat ini? Musadikal lima belas ayat yang minat Taurat diwamubashiron birasuliyakimin baktismuhu ya, Ahmad. Ya, ya, ya. Nabi Isa mengakui bahawa nanti ada nabi ini bukan tidak mengakui semua mengakui. Nabi Allah Musa Sallam sampai kepingin menjadi hujat Nabi Muhammad keringanan-keringanan yang Allah berikan luar biasa orangnya orang dua-dua umurnya orang gede-gede tetapi ganjarah ini mengungkuli orang-orang dia dan makanya saya waktu mengatakan waktu diceritakan itu umat itu umurnya ribuan tahun lah awak-awak itu ini melukai umat Nabi Ibrahim Nabi Musa Allah, oh, korang mampu awak-awak itu yang dilora-sidik, pengak-pengak sang dunia jadi bayangkan kalau sakit untu telung 100 tahun. Kita tiga hari, tiga malam. Jadi tidak isa tidur sakitnya untuk 300 tahun. Fitan umur 90 tahun. Lainnya mana? Masya Allah. Memang istilahnya proses dulu. Manusia itu dulu 30 meter. Duri. Tambah zaman, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Jadi 1 meter setengah. Memang disesuaikan, disesuaikan, memang disesuaikan. Jadi... Umurnya pun begitu, tambah-tambah. Oh, untung, lebecah ini, becah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, terima kasih ya. Awai dui kita di umat Nabi Muhammad. Aduh, sebuah rakyat apa, wai dui. Lagi ini, ici orang percaya, ici orang, kalau kanjeng Nabi. Ici orang, terima kasih sama Allah. Hmm. Turun sebagai orang yang beriman kepada Muhammad SAW. Mengajak menuju Al-Quran, menentukan hukum sesuai syariat Islam. Maka Nabi Isa akan turun di akhir zaman itulah keyakinan kita dan keyakinan umat Islam memperbaharui agama mengajak kepada Al-Quran dan Syariat Islam menegakkan hukum sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini keajaian Barzakh Nabi Allah Musa tadi yang disampaikannya dan Nabi Allah Isa. Kita berpindah setelah membicarakan tentang para nabi dan Rasul dan bagaimana kehidupan Barzakh bagi para tabiin dan ahli salihin, aulia salihin. Sebagaimana saya kemukakan bahawa kehidupan barzah tidak dapat disesuaikan dengan akal dan tidak dapat menghukuminya atas perkara tertentu. Jadi sekali lagi sebelum kita membahas barzah-barzah ini. Oh coba anggap barzah itu seperti kita duduk begini. Jadi di alam barzah itu seperti alam kita. Tadi kan salah satu perbedaan aja di alam nanti itu. Itu tangan singgungan, dui lambingi saya ngomong. Kaki yang tidak punya lambe Saya ngomong. Ini bedanya. juga. Belum perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi lain. Waktunya pun lain. Tidak bisa disamakan seperti waktu ini. Sudah masuk ke dalam kubur. Dianggap. Makanya tadi kan ngenyak banget. Dong. Ini memang wali-wali. Saya mbak jali macam-macam. Jalur tahu. Ya. Nah, ini Sunan Malik Ibrahim. Bahasunan kalau nyuwan tahu. Lah Ya ngenyak. Lah ya, kok. Cetak pikiranmu Kalau wali kok jaluk tahu, jaluk tahu ni neng jodolan lo. Neng jodol warung-warung kui tahu. Kalau wali kau jaluk apa? Syafaatnya atau apanya, nya? atau anunya? Sang duur. Jaluk tahu. Nah kalau ini campur tahu yang mana? Kan minyak ada orang yang suka minyak gitu. Nek memang kau nawi ngurungokai, neng memang kau nawi mudeng. Nek kui tekon jaluk tahu. Nek memang gakib berarti tidak neng mudeng. Nek orang gakib berarti orang mudeng seng budo kue. Kau ziarah orang romudeng ngobok cak yomo. Nadeh. Alam barzah itu lain sayang. Nek alam barzah itu sama sayang. Ya yes. buljumu neng kono neng kenal alam barzah kedua nono neng kuburi kelono nono. Nek podo. Lain orang podo berarti berbeda. Arab buat apa ni? Jadi beda. Hmm, Masyaallah. Sebagaimana kemukakan bahawa kehidupan balsa tidak dapat disesuaikan dengan akal dan tidak dapat menghukuminya atas perkara tertentu. Kita dapat menyatakan perkara yang bersifat umum, adanya kehidupan mengetahui atau merasakan sesuatu dan berdoa kepada Allah. Ini adalah perkara yang disepakatinya, disepakati. Kita tidak dapat menyatakan bahawa seorang wali ini melakukan ini dan itu. Ini bukan kekhususan bagi kita dan kita tidak layak masuk dalam pembahasan ini. Hingga orang awam ketika mereka meyakini bahawa seorang wali di barzakhnya berbuat ini dan itu Maka saya secara pribadi tidak setuju dengan hal semacam ini Karena kehidupan ini tidaklah dapat diketahui Kita meyakini keutamaan mereka Ketinggian derajat dan kedudukan mereka Dan mereka mempunyai kelebihan ini dan itu Namun secara rinci kita tidak ingin dan tidak riba masuk dalam perbahasan tersebut Dan tidak mendengar cerita yang didapat dari orang awam Karena banyak orang berbicara dengan sesuatu yang hal sesuatu Sesuatu hal yang tidak layak tersisa suatu hal yang sebelum uh, sebelum mengakhiri pembahasan ini saya akan sebutkan satu atau dua bu bait puisi yang disebut oleh Imam Ibn Hajar tentang kehidupan Rasul SAW yaitu kesidah yang cukup terkenal yang diawali dengan ucapan Tawataratil Adillatuan Nukulu Pamyuh yuhsinul musannifu ma Kulu Bi Annal Mustafa Hayun Toriun Hayun Toriun Kawardin laisa yahuudu gulu terdapat berbagai dalil yang secara mutawatir bagaimana seorang pengarang dapat berucap bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan segar bugar, bagai bunga mawar yang tidak akan layu. Jadi begini, setiap orang yang bukan ahlinya ojo kakean cerita. Misalnya begini, maaf maaf betul. kadang ada orang ziarah ke makam wali, tonton ngoceng. Kamu dengar, aku mahu luguh nengkeni aku ngelek si wali nengjeroku pergi icik solat, icik solat, icik ngaji, aku ngelek. Iya, iwang awam, bong tuju, orang muda ngomong gaya muno. Ini lebih baik, tidak usah cerita, ini. Bukan, bukan, bukan islahnya, bukan, bukan ilmu bukan pengetahuan. Kamu kenapa kamu mengucap-ucap hal seperti itu? Mereka mempunyai khususiah, bukan mereka tidak mempunyai khususiah. Tetapi khususiah ini bukan diutapkan oleh orang-orang yang maaf-maaf yang awam, yang tidak tahu tentang sesuatu. Jadi orang-orang mudah ngobok-ngobok gaya neneng itu aku bagi temoni. Nah, mulai dah mulai mulai. Ini sering terjadi. Akhirnya menjadi omongan orang banyak bahawa dulu, ahli sunnah ini iziarah kalau orang-orang orawaras. Belum, betul ini bukan tidak ini saya, saya setuju kalau ada orang yang menyalahkan Karena yang bicara orang awam Orang yang tidak tahu kedudukan wali Orang yang tidak tahu alam barzah Orang yang tidak tahu apa-apa Dia mengatakan bahawa saya barusan didatangi Senang Kali Jogo Kali Jogo saya apa? Ini, ini kadang ini, ini orang awam-awam ini bikin stres Ada lagi Maaf-maaf saya tidak anu Bukan saya mar, anu Mungkin itu orang juga kasihan. Ada orang yang SMS sama saya bahawa Habib kita ini sebetulnya saudara. Saya adalah saudaranya Habib. Tadi doktor bocul, bercakap bocul, doktor di tulen yang di mana. Tak mengakuan, tak tahu siapa mengaku mengaku Saya ini setelah saya berjumpa Syekh Abdul Kadir Jilani dan berjumpa Sunan Kalijogo, bahawa saya dikatakan mempunyai keturunan, mempunyai saudara, ya. Senasab katanya Sedarah katanya juga Yang bernama Sheikh Abdul Kadir Rumahnya di Sulu Dia SMS kan kisah ya Saya bilang kalau kamu ini sudah mulai gila Maaf kalau bisa jangan SMS begini Buat apa, lebih baik kamu mikir yang lain Sholat dan ibadah Memang Habib akan mengatakan saya gila Saya tidak gila karena saya berjumpa Bisa anak kita Tak pikir harap tak waras Aku ya yakin waras, karena waras malah akhirnya Jadi wadoh rahmarah saya berjumpa. Tak nengkeb, wist, Bismillah lah. Akhirnya lama-lama di SMS lagi, Oh ternyata memang saya salah. Pengertian saya bukan Habib kok yang disebut-sebut jadi -jadi yes, Memang Twitter. Ia memang kebiansya itu. Hong Jenengusri Wahyuningsih kok. Dulu dah nelayan. Ada rasa dekoi. Tidak tahu. Bukan itu, bukan namanya ya. Jangan nanti digerakkan namanya. Misalnya lah. Lau dia tu nangis-nangis katanya saya tidak bisa tidur, pokoknya saya itu sedulur, saudara sedulur. Jadi, nah, mana memang awak itu sedulur Islam, tapi jangan kayak gitu bahawa saya tulisan ketemuan ini banyak orang nipu, nipu yang ketemu ini ketemu ini, badan tu stress saja. Dia punya perker punya masalah yang berat dia tidak mampu menyelesaikan, terus datang kepada orang-orang yang modelnya setengah-setengah juga. Wadah setengah-setengah datang ke sana Kuih ini, kuih saya lewat nasib Yang suka biji lerak Misalnya saya lakukan itu Lerak Saya segera saya berhubung Di atas runggungan Kuih itu Kuih sarungan tak sekelam Malam Jumat keliwan Jam rolas kurang limang menit Kutus tekan saya Saya jam rolas langsung Kuih mocha ini ping satu jawab Isu ya garing, melak ini rasanya ya. akhirnya awak awak bisa mubel mubel bilai, mungkin, mungkin rasanya awak mungkin suka makan dan mungkin awak bisa mubel bilang orang makan terlalu besar, berpikiran, rezeki rezeki kaya wang selain itu, luaran gebelah itu, berarti awak tu semulaian teng, teng bilai, teng gebelah kawasan baik sekali dua ke dante. Bo bo golek ilmu wis dadi aja aja ngono-ngono orang mudeng tenan aja sok ngomong akhire dadi ngelek-ngelek wong liya ngelek-ngelek sebul barzakh kimo. Shalawat dan salam beserta keberkahan atas bunga mawar yang indah ini menyinari hati kita dengan memsemerbak wangi aromanya. Di sini beliau tidak melanjutkan masian masalah yang apa namanya tadi masalah baralaf barzakhnya para wali karena beliau takut Bukan di ahlinya untuk menyampaikan lain kalau tadi masalah Rasul dan para Nabi itu ada dalil-dalilnya di dalam hadis, tapi kalau ini kan tidak ada dalil-dalilnya katanya nanti takut disalah-salahi. Kita masih dalam pembahasan yang wajib diluruskan. al allamah ahli hadis, saya Dr Muhammad Ali Al-Maliki dalam pembahaman. Yang wajib diluluskan kita sekarang membahas tentang pemahaman yang ingin diluluskan secara bersama Bagaimana kesepakatan kita sebelumnya dalam setiap halakoh dengan cara yang baik dan hikmah Dilandasi rasa cinta dan kasih sayang Sebagian orang meyakini bahawa para nabi itu sama dengan manusia lain dalam amal mereka Perbuatan mereka dan kehidupan mereka Bagaimana pendapat Syed Ahli Hadis Muhammad bin Alawi Al-Maliki Anda telah sebutkan dalam pembukaan pertama ini bahawa sebagian orang menyangka para nabi itu sama dengan yang lainnya dalam sifat mereka. Ini awal pembicaraan anda. Kenyataannya itulah yang terjadi pada sebagian orang. Lalu ditanya. Bagaimana pendapat anda Waisyid Muhammad. Bahawa Nabi itu katanya sebagian orang. Sama-sama kita. Ya, Jadi Nabi itu sifatnya. Sifatnya. Sama dengan yang lainnya dalam sifat mereka Ini awal pembicaraan Jadi sifat-sifat Nabi itu sama dengan kita Menyampaikan, uh, mempunyai pemahaman Yang semacam ini bahawa para Nabi itu Sama dengan yang lain Menyampaikan risalah mereka dan berakhirlah mereka Seperti membawa surat pos. Seorang yang membagi-bagi surat datang kepadamu Membawa surat dan diselahkan kepadamu Jadi kalau dia membawa surat Rambung tinggal, selesai Yang ini dia menunggu Nabi Terus terjalan datang surat yang berikutnya. Apakah dia menanyakan tentang pembawa surat yang sebelumnya? Tidak kata Zahran Husayn Masdi. Kemudian datang pembawa surat yang berikutnya. Menyerahkan surat lalu pergi. Kita tidak menanyakan tentang dirinya. Gambaran semacam ini mungkin terdapat pada setiap orang. Tidak diragukan bahawa gambaran ini merupakan gambaran yang salah. Dan terkadang menjurus pada kekufuran Karena meremehkan para nabi dan rasul Dan meyakini sesuatu yang tidak layak Dan tidak sebenarnya bagi para bagi para nabi Berarti penghinaan terhadap Pengurus peng, Pengutusan mereka Ketika saya didatangi seorang utusan dari seorang dicintainya Namun saya tidak memperhatikan Sebagaimana mestinya Berarti penghinaan terhadap yang mengutusnya Maka Jadi misalnya kita ini Ya rasul s.a.w. kita mengatakan Seperti kita, seperti ini, segala macam ini satu penghinaan untuk Nabi Muhammad sebenarnya. Kalau kita ini tidak menghargai, misalnya, apa yang dibawa Rasulullah SAW kepada kita, berarti kita juga tidak menghargai Rasulullah SAW. Ketika saya didatangi seorang utusan dari seorang yang dicintai, namun saya tidak memperhatikan sebagaimana mestinya. Kalau saya tidak perhatian dari apa yang diutus, misalnya saya di ada orang dari Jakarta diutus pacar saya ke sini. Guleh tak hormati setengah mati. Nah. Karena yang utus sebagai kekasih saya. Nek perlu tak gendong. Orang nek takkan kon lungguh ning anu. monggo tak kasih kamar, kasih ase dipangat supaya semua perbuatan baik ini nanti diceritakan kepada kekasih saya. Wah, uh, pacarmu wingi ngeneng ge Aku ki rono, aku ki manusia biasa. Aku kira pernah ngerasa keasik. Lagu nengko nanti kontrol nengko nasi, disubui macam-macam. Biasanya aku hendak kerupuk, kalau tahu. Nengko nabi, masya Allah, hendak iwa pedesak mule. Wah macam-macamlah. Ini diceritakan akhirnya si pacar saya tu. Alhamdulillah, tenang berarti wangi cocok lagu nono. Oh. Leng Rizalah Rasulullah nasi Rizalah kepada kita mengatakan hadis begini. Sekalah. Ini syirik, ini orang nek, ini terus dia kalmungi. Lalu, apa kita kena ini? Ini Rasulullah telah menyampaikan kepada kita melalui para sahabat. Para tabi'in, tabi'in, tabi'in, sahabat para ulama. Ulama tidak dihormati. Wali orang dihormati, kahpih orang dihormati. Lebih Rasulullah kan hormat kepada saya. Oh, ini orang-orang yang dicintai Rasulullah, yang membawakan risalah. Bukh hormati orang, malah buk kafir-kafir-kafir. Ya Rasulullah kira-kira gelom kira-kira Yowka Kira-kira dijawab Yowka orang muda Yang mendingan kita amal kepada Allah Oh iya Sakduri amal muda Ya Ewilo, Cerita Wah kira-kira cerita ini Bani Israel Yusin akarmu, gelom karmu, akarmu tak cerita ini 500 tahun ibadah Tidak maksiat Belas Harim lebus surga dibawa sama Muhammad kemarin Bisan Muhammad kemarin itu 500 tahun. Ibah dah orang maksiat. Yes. Kalau bu surga, atas ridha Allah, atas fadil min Allah, rahmatnya Allah. Oh jangan. Saya ini tak pernah maksiat. Jika itu, timbangan baik. Timbang jeklek. Kalau motosi jidak. Loh. Ya malaikat bawa dia merangkau. Loh. Mesti ampun lho. Ya ampun lah rahmat mawun lah. Jadi sebesar apapun amal kamu tidak mungkin menjamin kamu masuk surga tanpa ada rahmat minallah. Menul, ojo kemaki dengan amal. Fadl minallah. Asabi fadlihi yuamilna minal atab wal ghadab naslam kata Habib Ali. Menul lek aku sing iki. Loh to tocha. Sing ngomong-ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyampai-penyampai risalah Rasulullah ki Kafir kafir wii. itu dia ya punya bujuk duit pacar. Bohong ni tidak punya bujuk. Dia bujuk kan? Yang punya bujuk bujuk wi, waktu kebetulan dia di luar kota, sms kau bujuk nihi syalam. Malah HP ini dia ambung ambung. HP, <laughs> perantara lagi HP. HPnya apa oh, tu? HP perantara. Bok sayang sayang tak? Supaya apa? Nanti besok diceritakan sama istrinya di rumahnya. Mbak, tak mungkin jadikan lah sms tu. Hmm. Aku mahu garis senangnya tak ambungi hp ku. Nak ngapa? Hp buat ambunging? Saya sebetulnya tidak mengambung hp seperti kemarin majnun Laila. Saya yang tak ambungi saja Bayangan kehab semanggi kitoruh tu. Ngono masuk. Tetapi janganlah kewajar orang cinta. Nak gue joran punan, neng gono apa rambo pon ikut neng Muhammad. Ada, ada apa di balik otak anda? Udang isak isiran delik. Emang tinggal iklan rokok. <laughs> Udah ni, aku sekarang tidak. <laughs> Udah sudah, kan ada udang di balik batu lah. Saya kena batu ni dengan udangnya. Mak aku joran neng balik batu tidak delik lagi. Es kapok, karena udang barangnya Stres sangat demi menuju. <laughs> Ade, saya baca itu laksi iki apa, bahaya kalangnya udang di balik batu dan di orang yang balik batu. Saya. <laughs> Subhanallah, ya basit, ya basit. Hmm. Hmm. Kenyataan para nabi itu manusia, tidak ada perselisian nah, pendapat dalam hal ini. Artinya mereka bukanlah malaikat, mereka tidak memiliki kekhus, kekhususan yang berlawanan dengan manusia secara ciptaan. Mereka adalah manusia, bisa terjadi pada mereka apa yang terjadi pada manusia lainnya. Itulah yang diikirarkan oleh para ulama Tauhid. Bahawa nabi itu manusia, bukan malaikat. Nabi itu, Laka ja'akum rasulum min anfusikum atau min anfasikum. Ini manusia, dari diri kita Dari jenis kita manusia Supaya manusia ini Rasul ini Dari jenis kita, supaya memberitahu menungso. Kalau diutus untuk malaikat Tidak diberikan Rasul itu dari manusia Dari jenis malaikat Karena Rasul itu manusia Karena kita ini manusia Diutusnya Rasul, manusia juga Benisa ngomong Benisa ngerti oh, Coranya mangan di tangan kanan Cara nih ngasih salam ya, assalamualaikum. Cara nih hormat karu. ini supaya bisa komunikasi uh, komunikasi yang bagus. Dan ini kalau misalnya maaf, maaf maaf maaf maaf bukan kita menghinakan. Kalau misalnya nafinya manusia, terus umatnya itu binatang, ngomongnya bi, tidak sesuai. Nah akhirnya sekarang ini kita manusia dengan manusia bukan malaikat. Nah setelah itu. Kalau sudah tahu bahwa manusia tuman tidak sembarangan manusia. Nek jenengan mengatakan Nabi kita sama sama kita, sama betul manusia. tuman bedanya nopo, beda nih meriarkan Nabi ini. Kau pernah tensi dirotil muntah, jenengan nembek dan gunung gitu. Lah paling nanti gunung lawu kan kan ada. Pernah meriarkan jenengan ini kau ninggali si dirotil muntah, tak pernah. Pernah mendengar pemberian pemberian Allah langsung dari malaikat ciblora pernah. Jadi beda. aku pengen menguji petdo kadoku pengen kanjeng Nabi melipat kilat pet dan kali melipatkan kanjeng Nabi. Nah kita ini dibedakan lagi nanti sama bila tentang nabi Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kamu mengatakan, lah bentuknya beda. bentuknya Rasulullah SAW. Contohnya Rasulullah itu tidak pernah bau belas. Apakah saya pernah mengambung? Pertanyaannya ini kadang. Kadang saya ya kadang. Nanti kalau dia mengatakan. Bahawa Rasulullah ini tidak pernah misalnya. Misalnya Rasulullah SAW itu tidak pernah solat rawat 20. Ya Rasulullah SAW itu tidak pernah solat rawat 20 misalnya. Atau para sahabatnya tidak pernah solat rawat 20. Dan Umar itu solat rawatnya itu papat-papat. Saya -papat. tak tahu apakah saya berkata mana. Dua kasih deh orang dojo wes kan budoya pertanyaan budoya budoya budoya ni, sih tak kau budoya yang jawab luar budoya mana woi jadi jawab tu no lagi siapa budoya tapi itu orang pernah mampu Rasulullah sampai ingat beliau itu sama istri beliau diambil Diadahi. lu Kok buat adai ngapak supaya nanti kalau saya apa tak wangi wangian Wah, wow, masak Rasul. Orang pernah aku jujuran. Tapi wangi sebab apa yang dimakan tidak ada yang di... semuanya halal dan bersih. Lawan nah, cewe, sing buat bat, sing mah. Bosor. Cerduan apa puangan tak isap apa puangan. Sengir puangan apa ya sudah mabu. Imam Malik para solihin jenengan ya. Saya pernah mencium. Bahaalhu alam ya, pernah mencium. Tubuh orang yang mangan ni sedih banget. Hidupnya luar biasa. Tak deloki. Saya deloki sampai bingung ni kenapa bingung. Kok yisol? Ya Makan di tawang manggu. Di tawang manggu. Saat itu sama habib Panis, saya dan beliau-beliau itu. Tak delok. Aku sepong seorang melirik Iwanto. Menaik tangan manggu. Dahlah tengah rapi Happy Panis. <laughs> Bangso bangloman itu apa nak? Makan dengan goreng bangloman itu ada di tomboh apa? wangan iki apa Syekh makan, ma'kan. Syekh makan, makan kan. Lah si bali tak delok gor sub siti seko sak sendek. Di rumak lan ki cukup. Ngombe teh rong cangkir, telung cangkir wis wis ngono cukup, duduk, ngomong ndak banyak. Terus tidur. Tak yang ning kamar waktu itu tak yang ning kamar niat saya niki pengin nyelimuti. Nah wae itu nyelimuti wong tuwaku, niat saya gitu. Soalnya saya ini dulu suyarang bisa nyelimuti orang tua ku diwi. Jadi saya setiap ketemu orang tua itu kepingin bicaranya fitmah bahawa saya fitmah kepada ayah saya. Waktu saya tak selimutin ini, tak cedak-cedak aku, bisik-bisik aku jaluk dulu. Ya, itu wang-wangnya wangnya. Kurus. Subhanallah. Tak delek iki subhanallah manusia ini luar biasa. Lah bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i. Ini orang-orang ya, Imam Malik kan kemarin diceritakan karena fitnah, apa namanya? hormatnya ta'zim mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buang air itu di luar Madinah. Ora koyo awake dhewe. Kaya, kaya biyo mangan nek mangan nek kan ia ya, kui mangan lebih kini mentungi sar lebih kini muda bio pangani kata je keseringan kui ambil Imam Malik manganin suti minumnya suti jadi mentuni ya suti jadi kepingin mentu suti ojo manganak eh wah bete bat mangan bat jangan bat jangan bahas kui tapi om panganane yo ya kadang alat TV yo yang mana alat TV muda sahene ing leh kucing datuk kakekana <laughs> Ya, ra pun jaga kucing barangkali isa bisa isa alwarq marme larqi ternwarqi. Nge weteng lah. Jadi kita mempunyai kitab kecil tentang akidah dianggap sebagai kitab yang paling kecil dalam ilmu tauhid namanya adalah Aqidatul Awam. Kitab kecil mengapa pengarangnya menyebut sebagai Aqidatul Awam? Karena penjelasan yang terdapat di dalamnya merupakan keyakinan yang selayaknya diyakini oleh orang yang awam. Bukan pelajaran tingkat tinggi, bukan pula pembahasan yang sangat mendalam dan mendetail. Itu merupakan permasalahan yang hendaknya diyakini setiap Muslim pengarang Aqidatul Awam berujab. Diperbolehkan bagi mereka terjadi sesuatu tanpa mengurangi kedudukan mereka seperti sakit ringan. Bu maksudnya apa begini? Nabi saw terjadi padanya sesuatu yang ringan. Terkena sakit panas, mengaduh, berucap, oh kepalaku, oh, sakit kepalaku, punggungnya mengeluh, matanya sakit, kakinya sakit, dan ini lututnya sakit. Banyak sekali yang terjadi pada beliau, tidak ada yang salah pada hal tersebut. Jadi kalau beliau mengatakan, waduh sakit kepalaku, ya wajar, menung soal gitu. Jadi Rasulullah ya wajar, menung Jadi Rasulullah itu kadang gini. Jadi orang itu sih digedekin gini, gini. Loh itu kan masuk ke pasar-pasar di Quran barang kan itu? Ya wajar, menung soal ke pasar, ada beli ini, beli itu. Cuma beda nih, pasar orang kaya macam dia, pasar nampak dia kurang lirik, ronong lirik nih. Jujur lah, ke grand mall ni ya orang bapa dedek saya rupiah mangkat dengan grand mall. Saya bu, ke saya bu koplo. Bisa, kencing, di kantong, yang ada Tapi yang penting rambutnya tu langgup banyak, tinggal neng neng. Orang dedi getspie apa orang dedi. Dedi ni banyak, tinggal neng neng neng. Orang jalanan lengo minyak lalu, cilantang lalu, tinggal neng neng Bagaimana kaya jalan? Yes. <laughs> Malah pun yang jalan-jalan. Ya. Yeah. Nampak no, lift ini. -in. Enak lift ini. -in. Enak lift itu. Naik, naik turun, naik turun. Kalau saya tidak tahu. Di TCU. Lalu mas, mampir, mas. Nanti mampir. Berapa ini, mbak? Wah, Masya Allah. Ya, Insya Allah lain waktu saya datang. Benar tak? Lain waktu. Jadi, terkitarannya gertuku lain Lain waktu. Nenggon son yang lain waktu Nenggon minyak wangi lain waktu Orang rambutnya jelantar Nenggon dia suruh maksud gagal nah, Ini Rasulullah yang Apa yang kata Rasulullah Kamu pergi ke pasar apa perlu mungkin tulisan Tekan kalau boleh orang lainnya Ya boleh mulai Dan sekarang kan ngerumpi di mal Nungguan dikasih tempat yang enak oh, Maaf maaf lho. Wisi ini saya disuperindahkan Wisi ini ke sini saya mau sholah Konon bu nenek baca kurang. Oh ya, yeah. ada buku-buku macam-macam di <laughs> di Mesir, di Mesir. Alhamdulillah, dia fikir ranti, ini-ni alhamdulillah. Nengongsing ini suki-suki ke suki, -suki, -suki neng bingung. Daku buku ni neng diari, daku neng Mesir. Nanti sini titit lampu jangan nengsi. Baca. Rasulullah orang ajar nengno. Rasulullah ni kalau masuk ke kamar mandi, neng cepat Butuhmu apa yang serambung tak nama tuwo tempat nengonese setan nengonengui. Lha malaikat kan ndak mikut masuk to, Bib? Iya bener, ndak mikut masuk. Ya alhamdulillah, Bib. Dadi pahaman to ning jero kulo ora kecabut Oh. Durun sedret. Kowe ki ning ngono malah mbok akali model ngono kuwi naudzubillah minzalik. Kan ada orang yang cerita, kalau rumah itu ada anjingnya, kan rumah itu tidak dimasuki malaikat. Jadi alhamdulillah. Malaikat Izrail ora mlebu-mlebu gara-gara ana asu. Tak apa, kalau kewe gaya orang dah tiga hak, munasijan. Nek kewe podoh ya. Malaikat di Zulhijah kan dilakimi dengan tenan atau podoh sejenis. Karo guguk mana lah. Nede dia sepatutnya podoh sejenis karo guguk je. Jadi ngomongnya kau yang menggugi. Ditanya ya Rasulullah. Jadi. Orang mengatakan tidak boleh kamu ini membesar-besarkan Rasulullah, karena Rasulullah ya sakit seperti manusia, musyk musyk, jadi tidak bisa. itu kan kamu membesarkan Rasulullah, bahkan kamu mah itu tidak boleh mengkultuskan Nabi Muhammad. Kultus apa mana? Wang kekasih itu tak rayu-rayu apa pun. Aku ketemu bejogo, tak, wah, dah, macam bejogo je, dolar aku boleh lima ratus. Bueno Gusto moniku kukul kene kukul, kukul. Aku lihat wajahmu bagaikan bulan purnama. Bulan purnama iki atuh alus. Lah iki kungkulan. Bakdu rumah kamu keliruse kan kukulende kamu tidak tahu bulan itu kalau didekatkan itu ya kayak kukul. Lah <laughs> nek kedake sok tenang goda-goda-goda. Oh, jadi pinter memang pengen nglayu. Lah pinter supaya apa mendapatkan sesuatu dari yang dirayu toh? Yang menemui orang itu yang ahli maddihin, ahli cerita, ahli menyanjung Rasulullah SAW yang, yang menemui. Cara yang merayu, merayu, merayu, merayu untuk macam-macam juga Rasulullah SAW. Untuk kau menengdrak. Assalamualaikum warahmatullahi As wabarakatuh. Biar apa-apa? Menengdrak. Orang itu bagi apa-apa. Kalah yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, buat tolong atau pek nyonanuh kurma, beb. Beb, beb, tolong. Endok terus. Aku kisah nak lupain, dulu aku tu masya Allah tolong tapi ya, no, asyik sijimon, si, si, ngene dah, kerbelirah belirah, itu tidak ada tundunannya. Jauh <laughs> lek tu tundan, Yusguno terus menerlengok kayak recao belirah, tak kui mal, tak ada tuntunan, tundunan Arab jaluk ini, jaluk gunung ngendani tundunan. Yang penting Wirah maling, teko assalamualaikum, teko dengan gunung Wirah maling, Bismillah, tuntunan nopo, tak ada tundunan. Erusang gelar, jangan kemenang guai, kampung orang lain menang. Agar manusia tidak meyakiniNya sebagai Tuhan dan tidak disembah selain Allah. Beliau suatu hari keluar dari temui dan dan ditemui Abu Bakar lalu bertanya, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu keluar? Beliau Rasulullah bersabda berzakat. Laparlah yang membuat aku keluar dari rumah. Jadi ceritanya Rasulullah keluar dari rumah beliau. Ditulak sahabatnya itu. Saya nafubakat di masjid. Awan-awan. Orang biasa. Tau-tau dilihat sebentar lagi saya nafubakat di masjid. Awan-awan. Rasulullah nyusul. Hei sahabat-sahabat. Apanya gerangan yang membuat kamu ini siang-siang ini. Ya Rasulullah. Aku satu hari. Belum makan lapar. Diganjel ganjel satu siji. Saya nafubakat. Saya nomor tiga, gugur saya nomor. Lepas bayangin, awak dulu nak gugur malah. Awak itu kan jumpa bantu. Iki pemimpin lah, kalau kui. Tak, saya nomor saya. Wahaya bukan sudah dua hari lewat luru. Rasulullah yang gugur, aku telur. oh subhanallah bayangkan tiga batu, tiga hari. Wajar manusia, jadi menunjukkan bahawa saya ya lapar. Jenengan lapar Abu Bakar senau mar dia lapar aku ya luwe. Jadi akhirnya mereka berdua waduh ternyata ya kalah. Awak e dhewe iki luwe penak di pangganjeng Nabi lah undur ila huwa as-salam minkum bola huwa fa Lihatlah orang yang di bawah kamu kamu akan bersyukur. Jenengan iki duwe sepeda ondel delok wong sing mlaku ora nganggo sandhang. Alhamdulillah Gusti, aku duwe sepeda Honda Gasing sepeda motor, Alhamdulillah, kisti aku di sepeda motor, orang sepeda honda. Aja sepeda motor nonton Wong Sing duit, pesawat. Ya Allah, kapan kuloni sakit kat atas Niku? Niku macam mendem le kisti. Nik, lagi dongok aku nantak ni sih Allah. Ini kuku mendem Niku, Niku belang dar tokiel Niku. Lagok kada pesawat kuloni kau sepeda honda terus beribadah kuloni kau imam itu masjid le kisti. Lah mulai tak, kufur nikmat. Benar kan Jeng Raffi? Dia mengisar saya khayyam. Orang yang orang itu bercita-cita seperti yang di bawah. Ya Allah saya bercita-cita punya rumah di bawah jembatan. Orang yang Kecuali yang cita-cita orang itu turunnya mengisar kalian. Jembatan itu lebih hape. Yang banggalen kalian mau. mahu. Tidak ada orang punya cita-cita yang bikin jembatannya. Cita-cita itu memang di atasnya semua. Tapi dilihat itu. Terus. Ini menunjukkan keadaan beliau sebagai manusia, agar Allah jelaskan bahawa semua itu berdasarkan perintah Allah, bukan merupakan penghinaan terhadap Nabi Muhammad atau agar sama dengan manusia lain. Jangan dianggap ini bahwa penghinaan atau sama. Ini Allah akan menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad ini manusia. Ada keluar hal-hal seperti ini. Jadi kan pernah ada orang yang menanam pohon gurma Rasulullah itu mengawinkan Rasulullah lewat atau Rasulullah bagaimana kalau kira-kira diginikan? Diduruti malah orang pandai. Mulai masuk Rasulullah jadul pandai. Orang timbul orang-orang tertentu mengatakan itu loh. Ada sebuah yang menceritakan tentang itu. Iaoh poh, orang macam buang kalau masuk Rasulullah orang muda. Rasulullah itu ilmu apapun paham. Tetapi ini terjadi supaya timbul satu ilmu di situ. Supaya timbul satu hukum di situ. Bahwa kalau bukan kepada ahlinya jangan tanya. Seperti kemarin kita bahas. Dokter untuk akan mengurusi kandungan malah dicabut. Kenapa tengok? Dolek alat, cepatlah, cepatlah. Jadi tanyalah kepada ahlinya. Di situ Rasulullah SAW ditunjukkan kepada Allah bahwa ini Muhammad SAW manusia, manusia, bukan salah di situ. Itu timbul tak hukum. Nabi Adam alaihissalam bukan dosa. Itu supaya ada proses satu proses yang orang memasuki dunia sudah terbuat ini. Bagaimana prosesnya dibuatlah skenario seakan-akan Nabi Adam ini begini begini turunlah di muka bumi. Kenak isi neng, nong no, masjid. Bukan salahnya kalau Hawa itu mengenai topat bulanan, tahunan nih, Nabi Allah Adam. Ada yang itu turunnya di daerah India atau Bangladesh anak Nabi Adam. Siti Hawa itu di daerah Saudi, Makkah dan Arafah. Ketemu Wang Loro jalan jalan kaki. Jalan kaki dari India ke Makahana, fikirkan. YDW semua begini kan. Saya kali one minute or style or segit. Nabi Muhammad disuruh penak pernah naik numpak pesawat, kan Makah. Cuba haji kan melagu capek. Saya kira setahun yang daftar dia paling korbank limau. Orang limau paling isu panggung singar emati. Tengah-tengah urung tekan ini, akhir tekan nganjuk, urung tekan ini. Lewes iki nikmat tumat Nabi Muhammad, enak pesawat, enak kapal laut, enak isine kapal laut itu ora kaya kapal laut ngenteni angin. Wis saiki kapalono gojet nganggo mesin macem-macem, wis nikmat. Ngono we cek kakeanono. Hmm. Nah. Namun terdapat keadaan berbeda di mana muncullah kekhususan dan keistimewaannya tidak dapat dicapai oleh orang setiap orang. Itu terjadi di akhir bulan Ramadan pada hari ke-27. Ketika sahabat berbuka setelah puasa, beliau tidak ikut berbuka. Itu dilihat sebagai sebagian sahabat mereka pun mengikutinya sambil berucap, selama Engkau tidak ingin berbuka, maka kita pun bersamamu. Rasulullah di 27 Ramadhan pernah tidak berbuka puasa. Sahabat yang hendai ni, tak ikhankan jadi pun ikhankan benda berbuka pulang benda berbuka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak kalian harus berbuka, kalian tidaklah seperti aku. Kata Rasulullah. Kuekujubu kok. Ne aku rasa, aku tidaklah seperti kalian. Aku tidak sama dengan kalian. Mereka tetap bersih. Kuek tidak akan buka kecuali Rasulullah SAW berbuka dahulu. Apakah rasa cinta itu yang mengikuti para sahabat ini? Rasa cinta yang luar biasa. Cinta itu adalah mengikuti. Ketika saya menyintai seseorang, maka saya pun berusaha mengikutinya. Datanglah waktu sahur. Beliau berkata, silakan kamu makan sahur. Sahabat-sahabat suruh sahur. Mereka bertanya, kamu bagaimana ya Rasulullah? Beliau berkata, saya tidak sahur. Saya ingin meneruskan puasanya. Subhanallah artinya melanjutkan puasa dari sahur sebelumnya hingga waktu berbuka. Beliau tidak berbuka dan tiba waktu sahur. Beliau tidak sahur dan masuk ke hari ke-29. 29 Ketika tiba hari ke 29 dan tiba waktu maghrib, mereka bertanya berbuka ya Rasulullah. Beliau berkata tidak saya akan lanjutkan berpuasa. Silakan kalian berbuka. Mereka berkata tidak kita bersamamu ya Rasulullah tiga hari jangka 27, 28, 29 tidak buka tidak sah. Pernah terjadi ini. Mereka pun dihadapkan dua perkara. Mereka mau melanjutkan puasa. Namun sisi manusia yang tidak mampu. Karena tidak dapat siapapun. Tidak ada siapapun yang akan membantunya. Beliau adalah manusia yang mempunyai kehususan. Apa yang menyelamatkan mereka. Yang menyelamatkan mereka adalah setelah dua jam ditetapkannya hari raya. Pada malam itu. Setelah 29 malam 29 ini. Timbullah ketetapan hari raya. Allah nentukan. Akhirnya bukalah Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak terus itu, itu istimewa ada sesuatu yang istimewa di sini. Kenapa? Ada benih rembiva aksana tak tipi. Ini saya geleng-geleng bangko reklam ya bangko. Rasul itu kalau tidak makan tidak minum cukup. Rasul itu tidak makan tidak minum dimakani oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung dengan cara apa? Rohaniyah yang luar biasa, cukup kenyang. Tetapi Rasulullah yang makan, Rasulullah yang minum, Rasulullah yang menikah, Rasulullah yang pergi ke pasar, Rasulullah yang ini supaya apa? Supaya menjadi satu hukum contoh bagi yang lain. Kalau ini tadi para sahabat tidak pernah memakan ini, tidak jadi hukum akhirnya. Kan tidak diperbolehkan orang puasang ngebleng Itu tidak boleh, Haram Di sini khusus ya Nabi Muhammad SAW. Karena dilihat keadaan seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kabar berita. Itu eh, dihari itu juga. Yang akhirnya menyelamatkan mereka adalah setelah dua jam ditetapkan hari raya Id pada malam itu. Jika tidak ditetapkan hari id, maka mereka pun dihadapkan dua perkara. Mati atau memakan. Setelah itu beliau sallallahu alaihi Wasallam berucap kepada mereka dengan sabda yang cukup terkenal. Aku tidaklah sama dengan kalian. Aku bermalam di sisi Tuhanku. Dialah yang memberi aku makan dan minum. Hadisnya. Allah yang memberi makanku. Dan Allah yang memberi minumkan jenis Nabi ini, Dan Rasulullah SAW ini tidak ada yang mendidik. Allah langsung didikannya. Kalau Rasulullah ada yang mendidik, berarti pendidik Rasulullah itu lebih tinggi daripada Rasulullah. Faham? Jadi Rasulullah itu tidak punya guru. Gurunya Rasulullah itu Allah langsung. Jadi Rasulullah tidak. Ni. Misalnya Rasulullah punya guru, berarti gurunya Rasulullah kan lebih hebat. Timbangan no, jenis Nabi ini. Makanya ayah beliau diambil di waktu beliau dalam kandungan ibunya. Supaya apa? Ayah Nabi. Larah-larah ini dikerangkuli menunggung, malah dikatakan Nabi juga nanti. Jadi sama Allah diselamatkan dulu ini. Anak beliau yang laki-laki diambil semuanya oleh Allah SWT. Jadi tinggalkan satu Fatimah, satu Zahra yang bisa mendapat keturunan. Dan sekarang ini saya Nabi Muhammad dan punya keturunan. Ada. Dia ispain, orang-orang faham. Lau keturunan suka wedok kan bukan dari laki ibu rapa pun keturunan Rasulullah lah. Misalnya saya punya anak perempuan dapat bantu saya namanya Abdul Kadirumahing Arabula. Apa terus anak yang bernama Muhammad Hadi itu bukan cucu saya. Abu cucu Eko noyura cucuku. Apa cucunya Tuan Ali noyura. Abu <laughs> cucu Amir Ali aja ia cucu saya juga. Odo anak wedok sama anak lanang islahnya kan dulu. Jadi orang ni kandang kau tu aneh. Rasulullah tak punya cucu lah Fatimah tu Zahra ni anak Rasulullah lah cucu tu dari laki ayolah naik weh mangorak, kelim suka lanang, suka wedok naik anak wedok, dua kira anak kira-kira butung apa butun itu hongo mu. Gaya Ya ku lah, yo, pesmi ya butun itu nabi, tak menang nawai. Kau gue bawa elak-elak terus. Bukan saya lah, fakku gue ikut butun itu nabi. Saya tidak mengaku-ngaku. Aku kiyorah jaluk biar. Saya tidak minta sama Allah bahwa saya itu dikatakan misalnya zuriyah Rasulullah SAW Saya tidak minta dikasih. Jadi dikasih sama Allah itu itu dicogo. Benar apa ora yo karepku kurang mudeng aku yo ya, ra paham kok sing aku ngatakan orang tua saya gini, gini gini gini sampai itu dipercaya nih mau gua, orang, ora yo ndak masalah kok. Wong itu juga pemberian. Jenengan dadi putrane kiai sama putrane gali itu kan pemberian juga. Wah, aku kok jadi putro negali, orang putro negaious. Paling best ya Allah. Ojeng buang ke putro negali, terus elek neg putro negali jadi wong seng soleh. Mungkuli api, eh, putra putro kiai seng jadi wong seng toleh toleh. Mudah. Jadi ni anak kiai soleh, kalau anak negali soleh, Kira-kira duri duri, kanak negali seng soleh. Sebabnya eh, apa? Ibu orang melu didik Tahu-tahu anak gue soleh, jadi soleh gue kan hebat. Dah. Tapi ini anaknya kiai jadi anak soleh yau ajar kiai. Ke cucu Rasulullah soleh ya wajar cucu Nabi Rasulullah. Jadi cucu Rasulullah mendem jadi kurang ajar, kurang ajar. Jadi nenek cucu Rasulullah itu nenek dalang kurang ajar. Butuh makam, butuh gayungnois, kurang ajar. Begitu pula. Tapi yang jenengan pernah ada orang-orang tu cerita membacakan anaknya para wali-wali. habib ini, habib itu, makamnya diudur, ngeti-ngeti nenek Wang lewat. Untung metu mbahku Orang kan kakek to dua duwe mbah api-api kan seneng kok untung udu mbahku la untung udu mbahku la kowe dua mbah koyong ini aku nek koyong ini percuma oh iya jawabane wis penak lah. nek mbahku koyong ngono-ngono aku gorbangga karo mbahku Orang ora ngamal apa-apa percuma ojo bangga-banggake mbahmu amalmu kok Allah mbok critake terus mbahmu ngene mbahmu ngene la kowe ngopo plo ngablong ora salat ora ibadah ora lha nek mbahmu ki salate kenceng kuwi ya salate kenceng mbahmu ki nek sedhakohe kenceng kuwi ya kenceng lha kuwi kenceng ora salat ora salat mboten jenengan mboten salat wasuh sampun mbah kula pun salat pun kula wakilke meriko <laughs> aku baik ning akhirat ngene eh nampa perwakilan ngene kuwi ya tak wakilke mlebu neraka ya mlebu aku tak ning surga salat tak tak wakilke akal Ya, ini kita lanjutkan sedikit lagi. Keadaan semacam itu wahai Ahmaddi, memberikan memberi pem, memberikan kepada kita dua gambaran mulia yang saling berlawanan. Beliau adalah manusia dan beliau mempunyai kekhususan. Artinya kita meyakini bahwa nabi adalah manusia. Kita yakin nabi itu manusia 100%. Nabi bukan Tuhan, nabi bukan malaikat. Nabi bukan jin, Nabi adalah manusia Artinya kita meyakini bahwa Nabi adalah manusia Bukanlah Tuhan atau malaikat atau jin atau kekhususan dari sifat manusia secara umum Namun sisi manusia beliau bukanlah harga mati Sehingga seorang dapat berucap Nabi itu manusia, Nabi itu seperti kita Itu ucapan yang dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu yanam aynah la yanam galba. Kita merem tapi hatinya tidak merem. Tahu. Ngimami ngerti apa, -apa yang digawe makmumin yang gurih apa. Lu ngelupi lu Rasulullah. Aku padahal. Padahal. Aku ini mengarmu raketok dengan gurih mau. <gulis> tapi saya terus terang jujur. Kadang saya itu mau HP itu. Tak cekal, tak golek. HP itu dia. Ini cekal HP lagi. HP itu dia. Soalnya itu ada konsen. Rasulullah SAW ini tidak pernah selalu terus ini sama Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sama Allah. Jadi kapanpun Rasulullah mudah. Lu Rasulullah apa kejadian apapun fahamak. Rasulullah mengatakan waktu itu Ja'far tayar. Waktu itu. Bendera. Ya. Ya, misalnya ini, rongkonan ini. Mas, ini gendera cekalan ya. Gue naik kue misalnya tidak mampu, operno oh, kono ya. Dan orang mampu pernah gini, ikhwanmu tu nggak perlu takal mati gini. Orang mampu hilang mati dah. Bendera perang ini, makanya bendera ini bukan menghormati bendera, bukannya hormati bendera di disembah. Rasulullah ini mengutus orang itu ke bendera ceklen, main perang tu. kira negera kui seram mampu, kaya no tonggo mui mahu sing nomer loro, kaya sahabat sing nomor telu. Dijago tenan bendera kui, itu disembah sebagai lambang. Ini saya katakan hormat kecenderungan itu orang itu tahu hormat yang hormat, kenderaan apa tasyukur tak kenderaan tu. Asyik ngabur-ngabur tak terurut. Mengkenderakan biaan sebahumu biaan yang hormat, atau bahumu kapek neropo. bapakku biaan malu upacara pendirian berarti bapak saya ini shelek. Berarti bapakmu neroko jahanam tak terurut. Bapakmu yang neroko kui seneng. Akalmu je bija tak terurut. Nek gue ngabur wong malah kadang maaf maaf maaf. Ada satu sebuah radio Itu malah ibu ada Pak Ustadz, saya mau tanya Alhamdulillah Saat ini saya sudah disadarkan oleh Pak Ustadz Bahawa dulu saya sesat sama suami saya Suami saya sampai sekarang Pak Ustadz Masih mengikuti tahlil-tahlil itu Alhamdulillah Saya sekarang sudah tahu yang benar Terus bagaimana caranya menyikapi suami saya ini Wah suami kalau sudah itu syirik-syirik itu. Jadi suami itu perlu ditinggalkan saja. Wah oh, iya. Iga saja tak kawin. nikah malah ngono, saja nek ayu nek elek ya gak ke liyane. Lah kok kowe iki rumangsa bapakmu syirik kafir kabeh mlebu rokok. kowe tok sing ning surga? Astagfirullah billahi Kecuali memang bapakmu kafir, tidak Islam, tidak syahadat lain. Ini bapaknya syahadat, bapaknya sholat, bapaknya poso, bapaknya dak dikiran tahlilan, gara-gara tahlil, gara-gara sholawat, gara-gara ziarah kubur, bukan kafir ke. Jadi yang ngerokok tau. bapakmu yang ngerokok kok kuih seneng tau leh. Bukh mikirang dulu le. Kuih kok seneng men, bapakmu meluk-lukkin ngerokok. Kuih melukusur ke bapakmu yang ngerokok enak? Bukh kira enak? Tidak enak. Anak yang berbakti itu kalau perlu aku neng ngerokok, bapakku yang surga. Dengan ucapan begitu bukan dia terus nantang ke pingin masuk neraka. Tidak. Itu menunjukkan bagaimana supaya orang tua saya yang sangat berjasa kepada saya. Mendapat kedudukan harus lebih tinggi dari saya. Nak kok bapak eh, Umpak bapak Islam. Eh, Lu goro-goro salawat karut tahlilan. Katanya dulu tersesat. Dan anu sekarang saya sudah mendapatkan jalan yang benar. Duh-duk mau nombok takoknya terus. Saya yang jawab mesti direkam. Eh. Saya yang takoknya direkam. Jadi setelan kuih, tanyanya ya tahlil, salawat, tahlil, salawat, kubur. Saya jawab ya kuih, ayat nomor sekian, halaman sekian, mana sekian, mana sekian. Setelan terus berubah. Tapi serana perubahan, dia akan menunggu itu. Loh orang tidak tahu. Atau bagaimana tidak tahu. Lu ada radir yang mirip itu, oh ya mungkin, aku yang ramur dengar nek rada disenggay ngono kuwi wis paten ana daripada kamu nanti arah se utara ngalor terus kamu ngalah nyalahke terus anyel terus ada apa melu wong-wong sing ngerti apakah mereka tidak tahu mereka itu tahu sebetulnya bukan tidak tahu Cuma belum paham didengarke pendeti wong paham sing rumangsa paham jo kemahki dadi wong sing paham ngono wae begitu dia tuh hebat bahwa mau bahwa monggo manusia agen malah bahwa benar lah jadi dungake pas orang ento sedak saor dadi wong apik namun coba perhatikan pahami dalam firman Allah katakanlah sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian apakah berhenti sampai di situ apa setelahnya diwahyukan kepadaku nah bedane kul innama ana basyarl mitslukum yuha ngono Mitu luko mau coba seperti kalian, mana? Betulnya, gue untuk wahyu juga mereka cipil gue itu sokong wahyu pinuji. Ialah wahyu ningse lah, betul. Ya, gue untuk wahyu buat amal kepado. Anda manusia dan saya manusia seperti bila bagaimana kita bisa memperoleh wahyu? Wahyu bagaimana bisa didapat? Tidak bisa kita dapatkan. Bisa untuk sekali ni gue untuk wahyu. Disinilah terbatasnya harapan dan amal kebajikan seseorang. Tidak tersisa kecuali manusia yang bernama Muhammad khusus sehingga seorang dari maghrib berucap dalam syairnya yang termasuk syair awam. Muhammadun basarun walisa kalbasari balhuayakutaun wan nasu min hajari atau benal hajari. Muhammad itu manusia bukan seperti manusia lainnya, bahkan beliau itu membagikan mutiara sedangkan manusia lain dari batu biasa, mutiara batu ireng-irengwi tengahnya nak mutiara, mesti ketok tak dewi mutiara Jelung, Jam ya. Nabi Muhammad ini seperti di taman yang luas-luas. Di situ tu yang terindah di situ. Kalau ni pergi taman pertama kita nonton sih yang paling indah itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaya orang, eh, ngomong pada ya beda terus irungnya beda, berimpante beda. Diadanya luar biasa. Dia adanya pertengahan <air> kaya perempuan aku ni. Kalau kemudian sama ini rata, nyeneng kita nang. <air> Masyaallah Rasulullah SAW. Jadi subhanallah dahinya ini luas. Marbu alqamah abyadul lawn musharraban bi humra wasi'al jabīn hasana sha'ruhu bayna jumnati wal wajra. Merah putih kemerah-merahan Orang putih pucat. merah merahan iki nyeneng tenan. Hmm. Pak kene delok bojoku putih kemerah-merahan ngono sik begini. Hmm. Ndak kemasilah. Apa nak kata kepada Rasul sallallahu Hmm, nene mah. Ah, saya supaya dilanjutkannya lagi. Kecik-kecik gini kan, insyaallah mudah-mudahan kita lanjut besok. Insyaallah nanti ada dari. hari ini hari khataf itu Pak. Ya, kasi dia aja. Hari kasi Malam ini malam. Masyaallah. Muhammad nanti insya Allah bismillah malam ada nasihat. Beliau juga tidak siap memang. Tahunnya malam ini ya tidak ada. Anu itu tadi kusidang. Soalnya situ senget kusidangkan malam. Calon kemandan. Ini. Didoakan ini dua ini calon kemandan ini. Abdullah je, eh, juga. Umar ini juga calon kemandan. Kapeh calon kemandan. Jenguk rum kawin. <gulung> Aja. Singgur yang kawin, calon kemandan. Singgur yang kawin, insya Allah cukup. Ibu-ibu ada di sana juga. nih, kelihatannya Hari ini ada ibu ibunya Silakan Calon kemandan berkosidah enak orang. Enak orang enak, pujuhnya ala. Allahumma Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. وعلى آل سيدنا محمد. الله مسلم عليه. بشر فأدك بالنصيب وأفِي من كور ربك واسع الاطافِي. الله بشير فؤادك بن نصيب الوفي من كور بربك واسع الاله الطامفي الواحد الملك العظيم فلو به واشرب من توحيدك كأس صافي واشهى جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهران لا خافي وعلى منص الجمعيك متخليان عن كل فن للتفارك نافيه والباس لرب العرش في أقدره سوبان من التسليم وافي ضافي واستغف ربك كلها أمن إنه سبحانه البر التي انفلك فيه واسأله أن يلبسك ثوب إنابته وهداية وسلامة وحواف واشكر على النعماء وأصبر للبلاء وتحل بالإفضال والإن صافي بالإخلاس والصدك وبيع زهدي وعليك بالإخلاس والصدك وبيع زهدي وجنب منكر الهوصف واستزحب التكوى وكون ذهمت وفتوة وأمانة وعفاء فيه وأنيف إلى دار كرامتي والبغاوه عنيد دنيتك اخي متجافي والزاران كتاب الله وأتبع سنتان واكتاب هداك الله بالأسلاء في أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثما جواهر الأسد في راهل يجيني عز لنا فشراب ودب واسكر بخيري. سلاء فيه هذا شراب القوم سادتنا وقاءت أخطأت دريقة من يقول بخلافه Siapa yang kejuaraan? Neneknya tak hidup jenayah juga, yang betul. Alhamdulillah. Itu tadi kalau malam Habib Alhamdulillah min Alhamdulillah. Di sini ada pengumuman besok Ahad tanggal 12, berarti besok malam jam 20:30 pada isya solat taraweh di pondok pesantren Darul Taroma. Mad Merto Kusuman, RT 2 RW 7 Gadean Jepres Surakarta, Gadean Jepres Surakarta, Merto Kusuman, RT 2 RW 7 Gadean Jepres Surakarta, Wonten pengawasan Nuzulul Quran bersama singumumke, bersama saya nanti sama Saswantoan ya, Insya Allah besok malam Diri Nuzulul Quran. Demikian surat undangan ini kami buat Atas kehadiranmu Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih Mohon. Penyiar radio cocok Alhamdulillah Enak sambilan Kita lanjut sedikit Tadi ada lagi masalah batu Batu ini enak beda-beda Batu kerikil Batu wakil Batu inten Batu berlian Kira-kira kodoh Beda lah. Manusia yang ono nabi karo awake dhewe ya iki beda-beda antara kita ini sendiri ya sama beda-beda Orang -beda. ne sing podo aja coba jenengan watu berlian sak nyil, nyile iki nyil. regane 100 juta lan jenengan tumbas watu kerikel 100 juta ya pirangatus wah alhamdulillah Ini akeh akeh ha, bedane maknane cilik tapi nyeneng ke, langsung la le. Betul, mana nulis awi naena isi neh, naena ilmu neh, masya Allah. isi ni ker, menangakai Terus nabi yang lain kita ditanyakan di sini. Para nabi yang lain kekhususannya apa? Di antaranya nabi Muhammad khususnya terima Al Quran. Nabi yang lain terima Taurat, terima Injil. Awak ediva terima wahyu, orang, ya Ada nabi yang diajak dialog langsung dengan Allah wa A'adhi wa Isol. Jadi di sini dikatakan yang terdapat bait puisi yang dikatakan oleh syekh kita teman ayahku yaitu syekh Muhammad Al Mujtaba, di mana awal puisinya berbunyi: Huso Nabiyyuna bi Asrati Lam yahtalim Kutu wa Ma lahuhu Dilal, Wal Ardu Ma yakhruju Minhu Tabetlih, Kadalika Dubab Anhu mumtani' Tanamu Ina wa Qalbun La Yanam. من قلبه يرى كما يرى امام لم يت لم يتذاءب قد هو هي سابئ وليد مختونا اليها تعرفه الدواب حين يركبو تأتي اليه سرعه لا تهرب لا تهرب ياكل جلوسه جلوس الجلسا صلى عليه الله سبحانه Tiga ICL. Wang yang muda ini, saling dengan yang lain segera muda ini rasa. Nabi kita mempunyai sepuluh perangai khusus. Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, dua sepuluh perangai khusus. Beliau tidak bermimpi basah dan tidak memiliki bayangan. Beliau itu tidak pernah mimpi basah. Kau yang di kemproh. Kamproh, kemproh. Kemenproh. Beliau tidak resi. Rasiknya, rasik khusus memiliki tidak memiliki bayangan Rasulullah. Rasulullah kira anak bayangan ini lah anak bayangan ini. Rasulullah tidak punya bayangan. Apa sebabnya? Kalay Jabir, inna Allaha kalakabli al Asya in nur Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam min nur nurul Mustafa dari cahaya. Cahaya itu malah bayangan cengliannya. Jadi cahaya tidak berbayang. Ada yang mengatakan pendapat. Bahawa Rasulullah itu bayangannya Didak ya kurang ajar. Saya ternyata tak pikir kok tekan pikiran tekan guna yo perwali. Ternyata ada satu film anak karo di garu ah, bayangannya ah, dia. Nangis nangis tu. Ada anak sing anjal garu. I, bolo SMP kan SMP. Anjal bayangannya tak tak ijat lu. Sing dijat bayangannya sing gini anjal tena. Garu-garu ijat bayangannya. Tidak pikir padu garu-garu ijat bayangan. Anak SMP. Bayangan nek bayang, tak ita, da, wiserah, tak tak wisira mu tak tak tak wong wong sing ngene nangis kada <tip> tak delok kok ya ene sing model ngono sama bayangan sahibul malaysia ndak jirike malaysia ahsan wa Allah ada ha, kula ya britania ya hayyat ya marhaba laje dicin internet wa ya hayyat ya urdun ya marhabab ko nya yang كامل تفضل Jadi Rasulullah s.a.w. memiliki tidak memiliki bayangan tidak memiliki bayangan lam yam tal lam dilal terus Lam yata'ab kuntu wahyasa'ibat walidulida maktunan ilahi tabi'an. Jadi, jadi beliau ini juga bumi menelan segala sesuatu yang keluar darinya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak ada kotoran yang keluar. Jadi maksudnya kotorannya keluar itu tidak ada terus nanti. Maaf maaf betul bukan kita menghinakan. Kayawe diiringi sapi tengen. Tidak ada. Hilang langsung ditelan oleh bumi. Karena menunjukkan kebersihan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Nazawa, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tari buhud, Dawabuina, Yarkabu, Taati ilahi, Suratun, <entwickelt> <sul> La tahrubu. Jadi Rasul Shallallahu tidak mengucapnya. Matanya tertidur. Ya. Abu Mi menelan segala sesuatu yang keluar darinya. Begitu pula lalat tidak dapat hinggap pada tubuh beliau. Lallergi nah, on apa nengguan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah nempel. Kada nikad dubabu anhum mumtani. Jadi laler Orang pernah bisa nempel di tubuh Rasulullah sallallahu Kita ni kadang memang mengatakan aku tidak ingin delok wong Itu sampai dari sininya itu minum apa kelihatan kebayang sok putih ya. Ya kan gitu. Ini Rasulullah aja putih kecil-kecil. Putihnya orang-orang yang model beromong ke gue, ijik dijokoti laler, ijik di pencok ilaler, kecut, engau ni tu. Tapi kalau kanjeng nabi tidak belas putih kelihatan semuanya, semua indah. Ini khususnya terusul sawalailah. Hmm, matanya tertidur sedangkan hatinya tidak tertidur. Rasulullah tidak pernah gelaplah, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Mata beliau ini terpejam begini, tapi hatinya tahu semua apa yang terjadi melihat dari belakangnya seperti melihat dari depannya hmm. jadi beliau melihat belakang ini kayak tadi yang kita tadi kayak melihat depannya hewan pun mengetahui ketika dinaikinya datang menuju kepadanya dengan segera tanpa berlari unta yang mau dinaik sama Rasulullah ta'rifud Ta dawabu haina yarkabu Untang ini tahu, mau dinaik Rasulullah, orang sah nganggur Rasulullah, mana ini nyekel saya, tidak. Untang ini saya merokok. Beda dengan Pak Edwi. Contohnya Pak Edwi, saya pernah naik jaran di Tawang Manguk. Tak parah ini malah migat jaran. Melayu. Gara-gara nguntung ini, saya numpak ini, mungkin pernah dua antulan belas. Orang akhlak Tapi karena yang naik Rasul Muhammad SAW, mereka datang. Datang jadi, iya. Tak tahu ilah hisuratanlah tak datangnya cepat tapi tidak wah, wow, oh ya, peragai udah kian duduk beliau lebih tinggi dari teman duduk lain hmm. jadi duduk Rasulullah itu lebih tinggi kemanapun Rasulullah duduk ya ya alu julu suhu jadi Rasul saw itu lebih tinggi dari semuanya makanya para jamaah sekarang ini nengano Paroki Ayi di karpete tambah supaya kelihatan lebih dulu. Itu niru kan jangan. Jadi Rasul itu dimanapun duduk tidak pernah kelihatan lebih pendek. Dimanapun berdiri Rasulullah tidak pernah kelihatan lebih pendek tidak. Enak uang jure orang main terbunjul Rasulullah kalau jalan pasti Rasulullah kelihatan paling dulu. Itu keistimewaannya. Bodoh kerawakmu. Orangudrun oh, disamakan Rasulullah sama badan kita tidak bisa. Qul innaman ana basyarum mitlukum yuha betul basyarum mitlukum yuha bedanya yuha bukan mitlukum mitlak sebab dikita kada ya, ada Muhammadun basyarun la kal basyar fal huwa yaqutatu manas nah. dari Allah baginya baik di pagi atau sore hari lah senandung terus pagi sore ngono senandung jadi wangi ini orang percaya iki iki resep, resep Ada orang nanya piye bagaimana resepnya untuk mendapatkan jodoh cepat. Oh iya. Neng Rasulullah. Miku tur Rasulullah, jodohmu cepat. Mengikuti Rasul akhlaknya, mengikuti Rasul cara berdialog, cara salat, cara ibadah miku Rasulullah. Wis toh, dioyak kare wong beda-beda. Ora usah kowe sing ngoyak, sing ngoyak kepet. Nah, ya, kudu ningali aku ngamal Rasulullah yang dipakai le kabeh. Wong um, binatang wae mengerti sing arep numpak iki Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. alaihi nyedak. Le. Wong sing seneng selawat-selawat, wong sing seneng ibadah melu Kanjeng Nabi Muhammad, semua makhluk nyedak termasuk wede-wede. Ono, oh, jadi Itu bukan kehususan yang terjadi pada Rasulullah. Namun merupakan keistimewaan yang berbeda dengan manusia pada umumnya dari kekhususan tersebut. Ada yang dikuatkan dengan riwayat hadis sahih, ada pula yang disebutkan oleh para ulama dalam pandangnya sebagai suatu kekhususan. Mungkin saja tidak ada dalilnya, namun kita tidak ingin membahasnya secara rinci. Ini memerlukan kitab tertentu yang membahasnya, nek bahas sik Perlu kita masak sandel-sandel guru kita. Ya. Jadi, cukup tadi ini kekhususan-kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Pakai okay, Rasulullah SAW tidak pernah lupa. Di situ Rasulullah SAW, di selangka bagaimana keistimewaan keistimewaan orang-orang yang, yang yang cinta sama Rasulullah membuatkan bait-bait itu jadi. Kita coba bangsa kita kan gaya bait-bait gaya menurai so, paling bait-baitnya segol tulanan gwin tak iwa peyeh mengelang bait-bait mayan bait. Tak ada manfaatnya. Dan daripada lagu-lagu yang tidak manfaatnya, buat lagu-lagu ini. Lebih baik lagu-lagu ini, iwak banyak, iwak banyak, ada iwak banyak, kipangan juga, kadang enak-kadang orang kadang enak. -kadang, Tapi, An nabi salu alihi salawatullahi alihi Ya, babe, ni Islam enak ni, ngomong iwak banyak orang enak. Ya, memang kupingnya, beda lah. Itu, enggak apa-apa, saya kata betul lah. Kau kan habis betul, misalnya kuping-muka kepong banyak. Kuping seka payak gini, kliut-kliut pela. Lalu, kuping beda. Kuping, kuping yang mu'min, min khawasil mu'minin. Kata Habib Ali di dalam maulid. Tashwiqan Samiin min khawasil mu'minin, wa tarwihan lilmuta'allikina bihadad nuril mubin. Itu. Mukmin pada mu'minnya, tapi kuping pada kupingnya kayak gini. Tapi beda. Saya kena senang payak, saya kena. An-Nabi wa sallu alaih, sama Hunlu oh, rujadil airin al diawu. Ina iya kuping khusus, kuping si orang khusus apa lagu gak kauya ko? Pakai yang habis ni lah kuping khusus. Kuping khusus ni gini, loh ni orang percaya, orang percaya, orang percaya gini kuping gajah. Kena ada nih panganan gini loh, kuping gajah asli. Oh, orang muda. Saya ingin gajah panganan ini, saya ingin menggunakan khusus, rasanya berbeda. Saya ingin menggunakan khusus, wah, lo tak terus, tak, sak undunnya melu perjualan. Tapi saya ingin khusus, wasya Allah. Mika wasil muminin, wadarwi'an lilmuta'al di'ina, bihadan nuril mumin. Khusus. Jadi makanya jadi orang khusus. Ini kirim surat khusus, kilat khusus, barangnya cepat. Tengahnya. Kita bikin cepat khusus-khusus. Salatan -khusus yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Makanya ya. Allahumma salli wa sallim ala sallim muhammadin wa ala ala sallim muhammad. Salatan tamuddu biha jismi min jismi. Wa galbi min galbi. Wa ruhi min rohi. Iki khusus. Kalau tidak khusus, bisa ngomong ke yang lain. Mungkin lampir. Mungkin anak berkantil lambi lah, berkati, pernah Mungkin ucapan seperti itu keluar. Ini ucapan dari lesan Habib Ali bin Muhammad al-Habashi. Kalau mahabbatu ma'ar-rasul salallahu alaihi wa sallam kuatamu du jismi min jismi. Lagalbi min galbi waru'i min roi'i Wa ilmi min ilmi. Itu terus digandengke. Soalnya apa-apa yang cedera digandengkan. Gandengnya siapa? Ada apa-apa yang gandengnya? Berada gandeng-gandeng yeh kagane kerjo ket ngalangi nek pengen, sing lak pengen. Napa? Makanya bahai saudaraku muslimin yang mendengar radio dan sebagainya cing <laughs>. Segala sesuatu itu kira-kira nek manfaat lah konono nek orang manfaat tinggal Wis ngono tok. Wis rasa bingung kira-kira ki -kira manfaat tok si manfaat. Lah soalnya aku ki stres pe. Nek ora ngrumak ki iwak banyak aku tambah stres ora iso ngaji. apa-apa, rumak tok. boleh sapa sing ngomong nek? Jangan penting aku cuma nonton penyanyinya langsung. Kau nonton penyanyi ni rasa meni. Iwa peh, ya? itu zat setan, tuai itu zat ras. boleh. Tapi kebetulan dia itu kepingin tak apa apa tu. Lagu-lagu itu apa tak boleh? Boleh. Siapa yang nggak mau rendu? Cerek melebur tu rokok. Ada apa tu? Uong dadak ngurung wakai lagi iwa iwa menye, iwa menye melebur tu rokok. Kau cetamannya <laughs> rokok. Yo, orang terus ingat nak oh, gara-gara kepingin jispi-spi lah tahu bang menungsel. Awak ah, edukin yang dunia ni katanya nak mengundang cita orang apa? -apa. Sebenarnya, oh, terus Nganti benci garu lagu-lagu singgungi. Ya, Insyaallah, ini beliau ada di sini. Salah kemarin sudah yang satunya keten Beliau ini min berita ya ayah British ya, ha? Manchester United, MU, <laughs> pemain sepak bola kita. Ayo saya yang nganu MU semua dari Manchester dan juga apa namanya di Hadramut taklim ndak Habib Umar kan eh? Habib Umar juga belajar iki mau awan Arab mulai ya dia dari malam kan ke sini beliau sudah pamitan mau pulang dlalah hurai pesawate diladile diladile diladile tak mana nek berarti ini baru insyaallah sesuk mulai sesuk pulang sesuk ya itu mm -hmm. lah insyaallah segera diterjuh segera <laughs> Ada-ada sahaja nang gigil-gigil biji hilang Aku ceritanya ni ceritanya ni, ini ceritanya. Bukan masalah kah masalah ini memang pesawatnya seng dilek. Belia berdua datang di mesir teriak saya senang, senang. Parhan mendengan, udoh mikomendulu si komenah di mesir teriak tenang. Jadi senang waktu saya senang ini saya berkata, yuk makbiron yang omahku yang guna nak sahur bersama. Harim sudah. Esok teriak lagi, teriak lagi. Tak sediak jodoh teriak. Teriak. Macam apa? Saya lebih suka apa orang dah terlalu tegang lah. Ya ilmu kita dapat, ya kandang kita khusu, kandang kita. Jadi gitu, dah tegang banget jauh Rasulullah. Ya, Dan terus kebetulan salah satu datang yang satu kebetulan di mana waktu itu. Terus malamnya datang juga. Paki mau pulang. Tadi saya siang ke Masjid Riaat. Saya lihat loh Ali mana yang biasa nerjemah kene. Katanya abahnya masih gentergen. Tanggung-tanggungnya mau pulang kelihatannya dilek. Saya tidak ingin. Rebek. Le subhanallah. Jadi pesawat timur mudah-mudahan si curung. Mampir semangin gidil. Jadi saya mampir hari Rene. Saya seorang mulia. Insya Allah. Selamat. Nah gitu insya Allah. Ya. Walau khilmah khilmah dan itu ya. Mister. <laughs> العالمين نحمده الله سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبنا مصطفى تامولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله عز وجل أن جمعنا وياكم في هذا المجمع المبارك في هذه الليالي المباركة ونسأله أن ينفعنا وياكم بما يلقى في هذا المجمع. و بما يتنزل فيه من الخيرات. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadiri majlis seperti ini, majlis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita di dalam majlis ini, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang diterangkan di sini dan rahmat-rahmat Allah yang diberikan di malam hari ini. Wa Inna azamatul tablighu salihun ridwanul Allahi azza wa jal. Wadahal kesororan pada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nasser Allah menjaga pada Meklis dan Mekdam sebabnya pada itu. Yang paling diminta sama orang-orang soleh yaitu apa keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa mengembigakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan dengan kedatangannya beliau di sini bisa mendapatkan ridha dari Allah SWT dan bisa menyenangkan hati Rasulullah SAW alaihi wasallam. Waqad kana sahaba radhuanullahi alaihim يتسابقون في ادخال السرور على قلب النبي sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min dhalika qisasun katira minha احد الصحابه وكان اسمه na'iman Karena Yusuf terseluruh pada kalbu Nabi كثيره yang paling apa sebagian para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak perbuatan mereka yaitu selalu menyejukkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah banyak cerita-cerita tentang itu di antaranya ceritanya salah satu para sahabat yang bernama Nuaiman. Ja'a thiyumin ila al-Madinah qafilah محملة بالأموال وبالتجارات وبأنواع من العطاء والملابس، فذهب النعيمان واشترى واخذ شيئا منها، وقال لصاحب المال سيدي فلان هو الذي سيدفع لك المال، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذه هدي هدية لك، أخذها النبي فرح منه، ثاني يوم جاء صاحب المال. Saya berkata, Muhammad, di mana ini? Saya berkata, apa ini? Saya berkata, siapa yang saya isteri dari saya? Saya tidak boleh mengikuti anda. Saya berkata, siapa yang saya isteri dari saya? Saya berkata, siapa yang saya bisa dapak? Jadi, saya berkata, Nabi SAW, dari keadaan dan dapak. Dan saya berkata, SAW, Nuaiman. Ceritanya Nuaiman ini, ketika datang rombongan-rombongan Arab yang ingin berdagang di kota Madinah sana, Maka Nu'aiman mengambil salah satu barang di antara barang-barang yang didagang di situ Dia berkata bahawa saya akan mengambil barang ini nanti yang akan membayar harta ini apa barang ini yaitu Rasulullah SAW Maka Nu'aiman itu mengambil itu barang terus diberikan hadiah ke Rasulullah SAW Maksudnya Nu'aiman ini apa? Menyenangkan hatinya Rasulullah Nu'aiman ini sudah apa? Ngasih hadiah ke Rasulullah SAW terus salah satu dari pedagang itu datang kepada Rasulullah SAW, barangnya mungkin dipakai sama Rasulullah. berkata ya Rasulullah apa? mana uangnya kan belum dibayar sama Nuaiman itu. Rasulullah berkata saya tidak beli apapun dari kamu. tidak katanya itu salah Nuaiman telah mengambil barang ini dan dia berkata bahwa Rasulullah SAW akan membayar uang ini. maka Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dan membayar itu barang. karena Rasulullah juga apa, senang sekali dengan Lakuannya Nuaiman ini karena dia sudahabang menyenangkan hati Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Wa kana kisah saiban ma'a as-sahabah wa kana idza sami'ahu Min dhalik an ata ibnu ummi maktum wa kana a'ma an ya'khudhahu ila al-khalal yaqdi hajatah. Fa kana an-nuaiman mashghulan أخذه ودار به ودار به وأدخله وقال له حاجتك في هذا المكان فأراد أن يخلع ثيابه فنبهوه الناس عفواً في المسجد بيت الله قد سيدنا ini banyak cerita lucu yang terjadi di waktu zaman Rasulullah sallallahu di antaranya سيدنا نويمان sitsama salah satu sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum beliau apa, buta tidak bisa melihat dia berbilang sama Sayyidina Nu'man apa Nuaiman itu apa bantulah saya untuk apa ke tempat yang tidak ada orang untuk membuang hajatnya di situ maka Sayyidina Nuaiman mungkin lagi sibuk apa-apa maka diputarkan di kota Madinah terus sampai dimasukkan ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Nuaiman berkata sudah di sini apa buanglah hajat kamu di sini di situ banyak orang maka waktu mau diangkat sarungnya sama Ibnu Ubi Maktum maka para sahabat yang lain berteriak, "Ngapain kamu ngapain di sini?" katanya. Dia katanya, "Ibnu Ummu Maktum, saya mau buang hajat saya di sini." Karena jangan, ini apa? Masjidnya Rasulullah SAW <laughs> uh, alaihi ay al ad Ibn Itu. Maktum, "Bila anadrakahu la yaf'alanna bihi kadza wa kadza." Fatarakahu ayyamun Nu'man, tsumma ta'ilayhi ba'da 'iddati ayyam wa ghayyara sautahu. Qala Ibnu Ummu Maktum, "Turidu Nu'man?" Qala, "Na'am." Qala, "Hayya bihi Saidah, ada salah ke dalam Masjid, dan Saidah Utsman kan wajib Yusli. Katalah, ini adalah doa ibadat. Dia terus menghukumnya. Setelah terjadi seperti itu, Sirena iben Umi Maktum marah. Katanya, kalau saya bertemu Noaiman, saya akan apa, beri apa, pelajaran. Ia makan dibukol sama iben Umi Maktum. Maka Sirena Noaiman pergi dari menjauhi iben Umi Maktum. Setelah beberapa hari, datang ke. Sirena ibin apa ibin Ummi Maktum Meng, suaranya dirubah maka berkata ya ibin Ummi Maktum aturi Nuaiman Ya apa wahai ibin Ummi Maktum apakah kamu ingin ketemu dengan salah Nuaiman maka katanya ibin Ummi Maktum iya saya ingin ketemu maka diambil sama Sirena Nuaiman ibin Ummi Maktum nggak tahu kan huta dibawa Sirena Nuaiman sudah kita akan menemuin salah Nuaiman dibawa masuk ke masjid ternyata ada Sirena Uthman bin Affan lagi solat. Maka dibilang ini Suf, ini apa? Ini Nuaiman. Maka si Ibnu Mu'tam memukul derasina Utsman bin Affan sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu Sirina Uthman bin Affan. Fa uh, kana nabi idza balagahu mitslu dhalik kana yadhhak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menggalo anna Nuaiman yakfihi anahu kana yadkhulu wa yafiru yadkhala surur ala qalbi nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaquluna annahu min as-sahabi alladhi laa yubtada bihi fi ahmalihi. <laughs> Dan Rasulullah SAW kalau mendengarkan ceritanya tentang Nu'aiman itu sangat gembira. Dan Rasulullah berkata bahawa ini apa? Cerita Nu'aiman ini selalu sering selalu memasukkan kegembiraan di hati-hati para sahabat. Dan kelakuan-kelakuan Nu'aiman ini juga bapak kelakuan-kelakuan yang tidak pantas untuk ditiru karena kelakuannya lainnya. Nasrullah azza wa jalla wafikna wajakum li amalin tdtul surur ala qalb Nabi sallallahu alaihi wasallam wajmna wajakum bihi fi dunia al barzakh wa yom al kiamah ala tml wujuhi wa kamiliyahu wa anna sallallahu alaihi wasallam. Diberi anaswana dan Allah SWT memberikan kita supaya kita bisa selalu menyenangkan. Apa hati Rasulullah SAW dengan apa-apa yang kita perbuat Kemudian kita bisa mendapatkan Hal-hal yang seperti itu Rasulullah <Sess> SAW <Sess> ربي فاجعل مجتماعنا ربي فاجعل مجتمعنا غايته نحو حسن خيتام رفيفا جعل مجتمعنا رفيفا جعل مجدانا غايتو حسن في تمامي غايتو حسن في تمامي قد حضرنا في حرائضا قد حضرنا مجمع القوم الكرامي مجمع القوم الكرامي ربك اجعل مجتمع أعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام واجتمعنا واتصلنا واجتمعنا عنا وانت صلاه عند سيدي نال ايماني عند سيدي نال ايماني في فجعل مجدنا لكي تامين حسن الخي تامين وكرميل ارواح امين وكرميل ارواح امين خير الان خير الآن من ربي فاجعل مجدى معنا من ربي فاجعل مجدى معنا على دو حسن الختام حياة دو حسن sala me aap baajar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا لله نعمه العالمين الحمد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات Rabbana dolamna anfusana Wa in lam taghfir lana Wa tarhamna lana kunanna khasirin La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu minal zalimin Rabbana khfir lana Wa li ikhwanina al bil iman Wa la tajal fi qulubina Ghilal liladhina amanu Rabbana inaka raufur rahim Rabbana khfir lana Wa liwalidina Wa li walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum bal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa allahumma anqulna wal muslimin wal hadirin min ash-shaqawati ila as-sa'adah wa minan nar ila al-jannah wa minal 'adhab ila ar-rahmah wa minaz-zunubi ila al-maghfirah wa minal isaa'ati ila al-ihsan wa minnal khawfi ila al-aman wa minal faqr ila al-ghina Wa min al-zul ila al-azih Wa min al ila al-karamah Wa min al-dik ila si'ah Wa min usri ila al-yusri Wa min al-sharri ila al-khairi Berahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa gina azab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Acara demi acara telah selesai. Insyaallah pembahasan besok masih kita bahas lagi. Melanjutkan pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan InsyaAllah Mudah-mudahan didoakan Mereka berdua besok Bisa terbang langsung ke Malaysia InsyaAllah Dengan selamat Tanpa ada halangan apapun Sampai pulang ke tempat mereka masing-masing Dan sampai ke Hadramut lagi Dalam keadaan Dalam keadaan selalu diberi Dilindungi oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW bizir fadihah Semoga semua yang hadir mendapatkan barakah dari majlis ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kehidupan ke depan kita dan mengumpulkan kita bersama sayyidul wujud, sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hajat dikabulkan, semua ibadah dikabulkan, dikabulkan semua ibadah siam kita ibadah tilawatil quran kita ibadah-ibadah sunnah kita tarawih kita salat tahajud kita salat witir kita salat-salat sunnah kita semua diterima oleh Allah sedekah-sedekah kita zakat-zakat kita semuanya diterima oleh Allah dan siapapun yang membantu acara-acara kita seperti ini baik tenaga pikiran maupun harta semuanya insyaallah mendapatkan Semoga kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa pula yang mendengarkan acara-acara kita dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan dan dimudahkan pula dalam menjauhkan kemaksiatan. Allahumma Allahumma kamma jama'ta 'ala as-safa, fajma'na fil jannah bil mustafa. Allahumma kamma jama'ta al 'ala as-safa, fajma'na fil jannah bil mustafa. Allahumma kamma jama'ta al 'ala as تجمعنا في الجنه بالمصطفى يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توصلنا إليك بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان تغني حاجتنا عن غريب عن غريب عن غريب غير بعيد يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا اغثنا بغرب المصطفى فارحم الهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا يا ربنا يا ربنا اغثنا بغرب المصطفى فارحم الهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا Allahumma ya Allah ya Rabb qabbalkan semua hajat hajat dunia dengan kemudahan hajat akhirat dengan ampunan Allahumma taqabbal hajatina wa hajatil hadirina hajatid dunyawiyyah bil maisarah wa hajatil ukhrawiyyah bil maghfirah Allahumma maghfirtuka wa 'us'a min dunubina wa rahmatuka min a'malina wa sallallahu alaihi wa sallam alamin asyhadu an la ilaha illallah أستغفر الله أسألك الجنة ونعود بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أسألك الجنة ونعود اللهم إنك عفواً تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفواً تحب العفو فعفو عنا يا كريم اعتقدوا على الصوم نويتوا صوم غد وارض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى الحمد لله يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أشربنا على الله أشربنا فتوب علينا دوبا كل حوبا واستلنا العورات وآمين الروآت واغفر ربي ومولدنا والآل والإخوان وسائر الله وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا il mustofa rasulina habab kulli sun sallallahu sallam rabbi alaihi uddal habi wa alihi wa sahbi idadat tash alhamdulillahi fil balain taqabbalallahu minkum minna ya karim kunturi bundra kag alhamdulillah dan beri jam di semanggi kidul menunjukkan pukul 2 lebih 7 menit silakan bagi yang di rumah untuk membuat Hidangan-hidangan Sahur Hidangan sahur Sini depan juga belum Hidangan sahur Dibersiakan jam 2 lebih 8 menit Walakku semuanya minta maaf Ada kesalahan-kesalahan ucapan Tutur kata dan sebagainya Sekali lagi mohon maaf insya Allah ketemu besok malam Walakku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perasa salam salamah Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Sasatu cuaca radio Al-Hidayah Media Dagoh menjadi nugah yang mudah dari Giri Al-Hidayah antara tiga di Jalan Raya Solo Baru nombor tiga puluh delapan Sahabat dan demikian tadi kajian rutin malam yang membahas kitab-kitab soleh pun bersama guru kita Al-Habib Syeikh bin Abdul Ghadir As-Sagaf langsung dari kediaman beliau di Gang Bengawan Solo nombor dua RT enam RW sebelas sebagai idul pasar Gliwon Solo. Dan bisa diikuti kembali esok hari di waktu yang sama Yaitu pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat Akub Atau pukul 24.00 Dan sahabat dan sahabati Radio Al-Hidayah FM akan rehat sejenisnya Dan akan kita lanjutkan nanti pukul 3 di Republik Al-Hidayah Sabasaur Tetapkan posisi anda di 176 Radio Al-Hidayah FM media dakwah Menjalin Uhuh Stay 107,6 MHz Radio Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukuan